أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة عبده زكريا اذ نادى ربه نداء ان خفيا سوره مريم مكي سورت ده تو نزول کی سلور سلو ختم نمبر دے پس سوره فاطر نا نازل شوي دے او ترتیب د سوراتو کې نولسم نمبر دی پس د سورته كهفنا ربط او مناسبت د دې سورته د مخکي سورته سره پګانو جوhato باندي ده يودا چو قسم دا صورت تے مدد دا, دا مخننی صورت ول زکا چه مخ کی صورت کی نفی دل می غیب وا دبا زو نکانو بندگانو نا چ اولیاء او انبیاء نپدی صورت کی دا ہوئی چ سنگ عالم الغیب ندی عالم الغیب یو ولاده د غشان دی عاجز دی الله تا الله دې جوړاو پر یا دنیا کډیری دې کې دا غي عاجزی بیانای یا مفک صورت کې مسळा د توحید و په دې صورت کې دا غي انبیا او عاجزی بیانای چې چا د الله ر دا توحید داوت چلو یا مخی صورت کی اول کی ویلیو ویون زیر اللذین قالو تخز اللہو ولدا. چووی ارائی اغکسان چه غیویلیو نیولی دی اللہ نائبان. نو پا دی صورت کی ویو وطن زیر بیهی قوم اللود دا. دیده پارا چووی ارائی پا دی یو قوم جگر مارو. مافې مخی صورتت کې ویلو کا بورتقاللی معط تخر جو من افوا ہیم یم ډیرره ل خبره ده چې ددو د خللی نه را وزیی دی و الله ن بان دل ته لقد جئتم جتم شيء ان اد دا په تقی سره ته سرتل کړی یا مخ کی ویلو انا اکثر منک مالن واعز نفرہ هغه یو کس په بل مرګری په خر کاو وې مال کی زیات هم د کسانو په اعتبار درنه عزت مندی هم ندل تا وی چې وقاله لؤت یان مال او ولدا 77 کې د ویلو چې اخرت کې په مال او اولاد راکو ولې شي یا مخکی په 12 د اصحاب القهف کې د تعجب سره غوی اسمع بهم و ابصر نو په دې سورۃ کې په 12 د عیسی علی کې وای اسمع بهم و ابصر 38 کې داود سورۃ په دې کې تزروه او عجز ذکر کړي د نیکانو خلقو چدې مو تصرف نه دي او دې الله رب العزت ته محتاج دي خلاصه د سورۃ دا سورۃ دا سورۃ چې نه درې بابونه ده دا ول باب آیت 36 درش په ته پوره ده په دې کې د شپږو انبیا او عجز بیانای شي دا ټول الله رب العزت ته محتاجو اول زكريا عليه السلام داغه عاجزی دویم د عیسی عليه السلام عجز دریم د ابراهیم عليه السلام عجز سلورم د موسی عليه السلام حجز پنزم د اسماعیل عليه السلام حجز او شپږم د ادریس عليه السلام عجز او بیات تخویپ او خروي او بشارت امتیازاد صورت صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نا په واقعا تفصیلیه د زکری علیه السلام چې الله نه بچې غخت او طول عجز دل تذکر ده صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعي د ولادت د عیسی علیه السلام او سورت ممتاز ده په بیان د ابراهیم علی السلام خپل پلار تا دلته غو بیان ذکر ده چې پلارته کړو سورت ممتاز ده په کبا حد عقیده ده اتخاذ الولد چودا ډیر ناکاره عقیده ده اسمانونه نزدي دي چې ده ده وځي نوښلېږي او نظر ذره ذره شي او صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په ذکر د حال د پرشتو اول عجز د عیس زکریا السلام کاف ها یا عین صاد الله اعلم بمراده به ذلک بعضه علما کاف کی اشاره ده الله پاک هغه نمونتا چداغې په اول کې کاف راضی لکه مثال الکبیر الکریم الکافی نو هغه اسماء د الله به اشاره شي ها کې اشاره ده د الله هغه نمونته چداغې په اول کې ها راضی لکه الہادی او یا کې اشاره ده د الله هغه نمونته چپا ایکی یا رازی لکا حکیم رحیم اگر چی اول که ندا علیم عین کی شارد آغیتا چپا اگی کی اول که عین رازی لکا علیم او عالم عزیز او پسواد کی شارد آغیتا چپا اول که سوادی لکا سوادق ندا دا اللہ ته ایشارد آغیتا سو کوئی دا ده د دې دی صورت بازي علما وې چې کتاب علی اشاره ده الیس الله بکافن عبد ايا الله د خپل بنده پر کافي نه ده بهشکه چې ده ها کې اشاره ده هدایت تا ويهديک صراط مستقیما مضبوط په کتاب پلار نیغه برابر او یا اشاره دا تایید او مضبوطاول او تو ایدا ک بناسری تے مضبوط کڑے پسپل امداد عین کی اشاره دا عصمت تا, تا والله یا او سے مکمن الناس الله بتا بچ گئی د خل او صوات کی اشارہ دا دال رحمتن او تا ان اللہ و ملائکۃ تحی صلیون علی یا ایوھا الذین آمنو صلوا علیه و سلموا تسلیما نو په دې کې اشاره ده د الله رحمتونه به الله نازل ای والله هو اعلم کاف ها یا عین صاد الله کويږي په معنا د دې حروف باندې الله هو اعلم به ذکر و رحمت ربک عبدہو زکریا دا ذکر موقتدا دا او د دې خبر چې دینو هغه محذوف هاذا ذکر ربک هاذا ذکر و رحمت ربک رب دا د ذکر دا رحمت در ربستا عبد الہو زکریا چکل دے پخپل بندہ زکریا علیہ الصلوۃ والسلام باندې اذنا دا ربہو ندا ان خفیا کله چې आवाज او خپل رابطہ ندا ان خفیا आवाज پپټا आवाज مطلب مراد صدا دعا دا یعنی دعایو مخت درب نه دعا پپټه باندې دین دا معلوم شوه چې پپټه باندې دعا هغه ډېره بهتره ده زکان بیا هميشه په بهتر عمل باندې عمل کوي نو معلوم شو چې دا پټواله په دعا بهتر عملو اذنا دار ربहू نداء ان خفیا کله چې आवाज او کله رب تاواز پپټا زاد المسیر لیکلی لی دی هازه القصة تدلو علا ان المستحب اسرار الدعاء دا قصا پا دے دلیل دی چې بہتر دا چې دعا دعاء پا پٹا ہوشی قرطبیلی کلی دی دو دعاء طریقہ دادا چه پا وشي ہوشی او بیاوی نبی علیہ السلام وی خیر الرزق ما یکفی و خیر و ما یخفی بہترین رزق آغده دی چې د انسان کافی شي ځډې رزق انسان کې بغاوت راولي او بهترین ذکر آغده دی چې هغه په پټوللی کېږي. دا په دعا دوله یو دا چې دی کې اخلا دیری دا دریاکارې نه لریشي. بل خلک به بیا خبربرې کوي؟ وي بوډا سره یو د اوسوي چې مال اولاد راک خبري به خلک کوي بلدا چې تر بورانو سره عداوت شروع نه کی ټوله نقطې پکې وي قال نو وي ربي او چل د دعاوې عداوت دینه یو پپټه غواړه دويم আজিږي په کې الله تخپل ذکر کا ا ر اننی و لازمو من وغیرره به زماقی د چېې معسو شوي د اړوې زمانه و زمان راس شبه او پر کوی زما سر د بړه والی نه واللم او کومېدوعا ای ر او ن مزه په بالا نستا ا را به زماه او می ده ر خپل لااججی بیا سر می دوه سپین دی چې سپین کوئی۔ اڈوکی میسو شویری خستاپ بلن ناومید نایم ستا در نپریدم و اینی خیفت الموالی او یکی ننزا یریگم دوارسانو نامی ورائی چی رستو زمان دی و کان تیم راتی آقیران او دبي بیز ما شندا فحبلی من لدن کا ولی او پسو بخماتا دخپل ترپن چې وارس یری سونی چی میراس یوسی زمانا و یری سو من آل یاقوب او میراث یو سیدال ابوالاسلامنا وجعل هو رب رزیا او غر زو دل رے رب زما غورا داو غورا یری سنی نو انبیانو میراث نه پریری په حدیث کې چرازی ان ماشر الانبیاء الا نور سو ما ترکناه صدقه من دا انبیانو دل چیو نو من میراث کې مال زمنګ نه نشي کم شے چې موږ پر خدو نوابه صدقې بازی وای د انبیانو مال زکه نشي تقسیمې ده چې هغه ژوندې ده دا پا کم روایت کراغلې ده دا د عمر سترګې پټې ده چې دا ژوندې دي نزدې مال نه تقسیمې صفاح په حدیث کې دا ټکه راغې ما ترک نہ هو صدقہ کم مال چه منگه پریخه ده نو آغا صدقه ده نو صدقه واریسان تقسیمه شي ال تخور تکیر آغیسا پا ما ترک ناو حسو ده کم چه منگ پریخه ده نو آغا صدقه ده نو چه کم شي صدقه شو آغا بیا تقسیمي د نبی مال ولی نتقسیمه گی زکا <تصفح> چه نبی دنیا ته ده مال گتل و ده پار نو را دلی. نبی دنیا تراغلیو دیم دی بیانهولو او دی پارا بیا به خلکوی چی داد امال ذکر جمع کئی چی د دی خپل وارسانو دی پار غم راغستی نو آغا ذکوی چې ما ترکناهو صدقا تک شو او حدیث کی چی رازی اینا معاشر الانبیائی لا نورسو ما ترکناهو صدقا دا خود صدقا خو شو اسبل حدیث واورا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَسَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لم يورسوا دينارًا ولا درهمًا وَإِنَّمَا وَرَّسُ الْعِلْمَاءَ نمیراس توي زكا نئی چه نبی اغجوان ده نبی آخو سنگه چه ده مال میراس نو ده علم میراس بم نوڑا نبی ا د دې ده د چتوی چې د دا علما دان بیا وارثان د نبی خوارس نش ته ځکا حجوندې د ژوندې خوارس نه وارث خو دې ته وای چې د مرګ نه بعد او ته مال ملایوي نو د نبی خوځته ژوندې دې نبی ا دو وارث کمزین راغلي وارث اشتا خدای علم ځکه نبیان دنیا ته د علم د بیان اولو د طرف راغلي او وارثی نشتا د دنیا زکه چې د دنیا د ګټلو د پاره د دنیا تن بیا ندیر أغلی او دنتو ګور یری سونی چې زمانه میراث یو سی نو چې ژوندینو سنگت میراثوری ینه زما د مرگ نه کم میراث د علم او د نبوت و وارثس ولایمانو داودا سلیمان داود. علی السلام د دا دا داود علی السلام نه میراث یوړ نو چې میراث نوړ لیکي نو سنگي چه جوانده ده نمونا ده مال میراس نده مورا زکه چه اغا صدقی او د علم او ده نبوت میراس ته اغای اوڑا لارن پسا غبیان نبیو سلمان علیه سلام یاری سونی و یاری سومن آل یاقوب چه میراسی اوسی زمانا او میراسی اوسی ده آل ده یاقوب علیه سلام نام وَجْعَلْهُ رَبِّ رَزُوِيَّا اَوْا گَرْزَوَا غِرَ رَيْزَ مَا رَبَى رَزُوِيَّا مَنَا غَرَسْتَا پَنِزَ مَرْزُوِيَّا تَا تَبِحْتَرْ وَرَا یا زکریہ دلته تا عبارت کی تقدیر ده اینه الله ورله دعا قبول اکڑا نبیوتوی چی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام اِنَّا نبش یقیناً موږ زییرې در کوو تاته ب غلاې نسم یا حیا به یو معشوم په یو عکه چې نوم د اغب یایاګوره د الله د خودت ته چې د بچهی یو زلماتې او کس وئ چې تا سو ویان کوااز ک چې تا سوي که نه چې د دربار کې سوال غون ده۔ نو زکری علیه سلام چه ده مریم پا دربار که گخته نوما نو ماه ارتویل ده خوی عبادت خانه و وران ده محراب تکی زکر کرده ده او ده مریم بم بکی عبادت که و زکری علیه سلام بم که و خمائی چه ده کمه وسیله اللہ تا پیش کلا تاسو خجلال شه نو یا اللہ ده ده پا وسیله او یا وید اغطه وی چه تیز من ده پار اللہ تا آیا زکریا <زقرية> علیہ السلام د الله نه بچی غواړي نو سوي سوره ال م... عمران کې وای رب هب لي ملدن کا ذریته طیبه او دته وای چې الله مال بچی راځه عجز الله تاسکار کوي خدای مریم نه په کې اغست ته جداګي په وسیله بس په وهتل ذی کفر بیا خاموش او ماوتو الخدارت هوا چ زکریا علیہ سلام مقام اچا تو قدم مریم اچا تو زکر زکریا علیہ السلام پیغمبر او مریم بی بی وانو او غی ولی و یونی کہ خزوا نو مرتبہ د اچا اچتا دا تو زکریا علیہ السلام اچتا دا او کنا د مریم اچتا وا نو دا خود سے شولہ کچ پیر سے استاقور لراشی او استاپور کے دعا غواڑی او چ اللہ دت پوو جمال اسرار زکریا مرتبہ خود زکریا علیہ سلام د مریم بیبی نو چتاوه او تاسو وای چې د پیر مرتبہ زمونږ نو چتاي نو دا غو زکریا علیہ السلام چې دا غي په وسیله سوال کوو نو هغه له پکارو جوړ زکریا علیہ السلام په وسیله سوال کړه <coughs> <coughs> میدا ستاز خلق رتو کې ورکوي یا ځ ک یا ان نه نو بس شتهز کي یاې سلام ی قیررن منزې در کوو تاته ب غلاې ن اسمیا په غلاام باندې چې نوم د غبه ییا ییا نوې ولهې خو مخکې ما معناګانې کړیل یحیای ته ځ کوي چې د دبانې الله پاک د مور رحم راژانې کوي يحي... یا يحي... ې ورته ځ کوي چد دپ وجب الله پاک په پا دنیا کې دین په خلکو کې راجوان دے کئ دیبد الله د دین دعوت چلی دا نو مولا چې له کې خوړو دا ورته وي الله پاک خو اخړو اسمه او سو پیغمبران د تیر شوی دی چې د هغې نمونه مخکنه اګه چې د نو ذکر شوی او رستم بیا غنوم پاکه خداله شوی پېک یو یحیی علی السلام یحیی نوم د پیدایښت نمخ کې الله ور تیار کړ او یو حضرت اسحاق علی السلام فبشرنا بها با اسحاق ومن وراء اسحاق یاقوب مبل درم یاقوب علی السلام چه ده پیدایش نمخی ده دی نمون ملائکو ابراهیم علیه سلام توی اسحاق علیه سلام در اللہ او بیا باغا نرستو اللہ دلن وسی درکی یعقوب علیه سلام او صلورم چه دینو آغد محمد صلی اللہ علیه وسلم چه ده دنم با مخکنو کتابونو کی ذکر و تورا تو انجیل کی خون نوم ده ده احمدوم دی انا محمدون انا احمدون نبی علیه سلام وی زه محمدوم یما زه احمدوم یما نو ده نبی علیه سلام نوم احمد مختنو کتابونه که و مبشرن به رسولی یعطی من بعد اسمو احمد ایسا علیه سلام ویلیو زه زیر ورکون که یو رسول چې زمان بعد برازی او ده غنوم بسی احمدی نہ داد ولادت او د پیدائش نمخ کی مخک دانو منا مقرر شو الله مقرر کړو او پنزم پکه باز علماء ایک چه عیسی علیہ السلام ددنهم قبل الولادت مقرر شوو لم نجعل له من قبل سمیا نوی مقرر کڑه منگ داغه ده دا پارا مخ که ده دینا سمیعا بل همنام ده نمه ده بل چانهی یا سمیعا مانا بل مثل په فضیلت و غروالی که قال رب انا یکونو لی غلام اغوی زمارا بسرنگی بشیما ده پارا بچه وکان نه تمه او د زما ب بشنړه وقد به لختو منل کې او په تقی سره رس دلیمه زده بوډهاولی نه انتحهاته قاله کذاېکه قاله رو که هولیهین قاله نووي ورته غېمالک پرشت قذاې کم د قشانه بېطب بړی ببیبم د دغې حالت کې۔ قالله ر په کولی د ستارا په هولی یاهین دا بچ در کول په مابانې اللهوي سان دي وقد خلاقتو کاینو قبلو اللمته کوشي او په تختقیې سره پیدا کړیوي ما ته په خوا او نوته اشي س چې مته پیدا دغشان ب چې دستا بچو پیدا کوما و زکریا علیہ السلام رب جل آیا اے رب زمہ وګرزو ما د پر آیه تن یو و نفا علامہ وسئی چې دم بچی پیدا کیږي قال آیت کان الله اور تو نخستا الله تو کلم الناس سلا سلا یالین دا چې خبره به نشکوال خلکو سرا ثلاث لیلن سویہ درشپ برابر یا خدا جس تا د خبر و طاقت بہ اللہ پاک صلی اللہ علیہ او یادہ چتہ بہ خبر کینہ درشپ برابر دلت و درشپ او مخ علی عمران کی تیرشی و ثلاثه ایام دا دوڑ یوزے کا نو دریش پی او دری رزی بتا خبری نشکوالی فخرج علا قومهی من المحراب فس د دی پخپ القوم دی بادت خانینا فا اوحا ایلیهم ان اشاره اکر آغیتا انصبیحو دا چی تسبیح وای د الله سبا و بیگا ار وقت دا اللہ تسبیحات وای یا یا یا خذل کې تاب ب قووه په او ما اشاره وکړه اشاره یا په لاس او تدلیکلو په ذری آبانې ویللی وو ځکه چې خبرې خومنوي کوي او یا دومره خبره جایز چې خلکو ته دا الله کار کوي په زول خبرې منه خو چې اشاره معو کې انشخال ختم. فخرج الا قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحو بكره تا وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوا اس دلتا اندماج دې ان دې دین پس يحيى عليه السلام لويشو وليد يحيى وكبيره يحيى عليه السلام پیدا شو بیا لويشو نبیعو تا اللہ حکمو کا سنگا یا یحیٰ خوزیل کتاب بقووا اے یحیٰ علیہ السلام آنیسا کتاب پا مضبوط یا سرا یعنی دا اللہ دین خلکو تا بیاناوا و آتیناہو الحکم سوابیا ورکڑو منگا گتا پوید دین سوابیا پا ماشموالی کی یا خداو چی اللہ, دا؟ دا اللہ او یا نبوت تا اشارہ علماء کلی ابن عباس رضی اللہ عنہما وای کم انسان چې د بلوغ نه مخکې فرام خلاص کو یاد وکړه فهو ممن اوتی الحکمه سبیہ د دې دارچانه د چې اغل د دین په یو ور کړې شو په ماشوم والیکه واتیناه الحکمه سبیہ ور کړې او منګه غته پیغمبري په یو د دین په ماشوم والیکه ابن عباس سے بوئی چه دوو کالو او سو کوئی دردر کالو چه اللہ و تا دن کوئی وار کڑی وار وحنانا مل دنا و زکاة وحنانا و حنانا گر زولی و منگدلر یا وا اتینه حنانہ ورکلو مونږ یعقوب د زکریا علی السلام <سؤال> ته دابه چہ حنانن معنا رحمتا رحمت ته زمونږ د طرف نا یا نرمو مور سرا و زکاة نو پاک باز او پاک و وکانا او دی پر ازگار و او ده پریزگار و برم بی والده احسان که انکه او ده پل مور او پلار سرا و لم یکن جبار جب ناسویا او نو ده زور او رو عدنا پرمان ار سمر چلوی انسان شخا نو برم بر بی والده ده پلار سرا بسکه احسانات که و سلام علیه یوم ولیدا و یوم یموت و یوم یبعث <صُحيَّة> او سلام دی په باندې یوم ولید په با کمرز باندې چې ده پیدا شو یا خو سلام معروف مراد دی سلام و تحیا او یا سلام په مان د سلامتیار دی این دبانې رساله ماتیاې د هر مصیبت دا نا پکا مرز دې پیدا کړې شو پکا مرز به ذمہږي او پکا مرز به پرته کولې شي ژوند دې وایو یموتو څنګه چې د نبی د ژوند ذکر راځي نو د مرگ ذکر هم راځي تل تدا نه چې یوما ولیدا و یو مے او ګوره و یو مے یموتو نه پس بیا سوې یو یوما یبعث حیات قیامت کې به بیا ژوندې پاسي نو دا منش کی جون سره دا دسه جون نه لري چې کنه اغا مستقیل جون دی او غوم ذکر شي اګه صرف د لذتونو د حصول او د چې کم کافری نو دا غد عذابونو د حصول لپاره دی نو ان بیا او دا جون هم د شهدا او د جنو چد دی خو اگر د دنیا په اعتبار سره موت کې داخل دي الصارم المنكلي کلی دی چې دا غځون دا د شهیدنا او د نبینا د میت دا لپز نه لري میت اطلاق کیږي ها واذكر فی کتاب مریم ما دا د مائجزوس د مریم بیبی ولولا په کتاب کې واقعات مریم دا ډیر انیک زنانہ دا د عیسی علیه السلام مړه د دې اجز ذکر کوي چې ګوران د دنیا الله تعالی عجزا وا د دې دا, دا, دا پخپله او د دې مریم بيبي مور عجزا وا او دا رنګه دا غي اجز مخکې سورته ال عمران کې تیر شو دا مریم پخپله عجزا وا عیسی عليه السلام عجزو نو تاسو هغه خدای سره شریکوي خدای ته و بل او وذكر في الكتاب مريم والوالف الكتاب كي واقعا ده مريم إذن تبذت كل چلره لارا دخبل أهلنا مكانا شرقيا أغزة مشرقة ترب مشرقة مشرق مشرق ده بيت المقدسنا مشرقة تربت لارا سوكوه عبادت ده پارا أو سوكوه ده غسل ده پارا فاتخذت من دونهم حجابا پسويني ولا خواده غين پردا نو زنانو کار خود پردی پرده کې ناش توا فارسلنا الیها روح انا نو پسراولے ګمنګ ایته فرشتہ ز منګا روح نہ مراد جبرئیل علی السلام فتمصل لها بشرا سویا پس پسکل شو هغه ته د سړی برابر دی انسان شکل کې راغله نو چې دیولې چې سړی راغی نو خياره زنانه و قالت ابن عغي ولي زکه زور خو د سړی سره نه راشي خزه وسو نه زوري ناغا واه توي قالت اغيوي اني اعوذ بالرحمن منك زپانا غوارم په میرابان ذات سره ستا انا ان كنت تقيا کچرت ایت تقيا پريزغارا د دې څه مطلب دی ان كنت تقيا که چرتهی تا پریزگارا که تا نیگه او دالان یریگی نو زمانه سشا اخواشا او یا علماء و ای آغا زمانه کی او سڑیو چه دا آغا نم تقیو او سڑی دیر خطرناک نو دعوه تاوی که تا آغا تقی چه اغا دیر نذر مہربان زاد سرستانہ پناہ غوارم خو علامہ ابن جوزیہ پتہ تس پر تفصیل کیلی کلیلی چدا خبرہ ضعیفہ دا او بعیدا اصل خبرہ دا دا اگدے سے معنی کہ انی اعوذ بالرحمن من کا ان کن تتقیہ یقینن ز پناہ غوارم پرحمان بادشاہ سرستانہ ان كنت تقي تقيا <تصفح> ان بميت تق الله داغه چانه چې د الله نه یریږي مدد د الله نو کو نو فبعد من عني مان لریشا صحیحوا كيت يريدن كدا كي الله نا نو لریشا زمانه مال الاسمر اوळा او باز ولما ان كنت تقيا الا ان تكون تقيا خدا صحیح ندا اله انما ا نه رسول را پ کې جبریلهلی السلام چې زه انسان نه انسانی شکل ک راغلی انسان ن تمری ان انا چې ن نظر رارسول را پې کې استاې د رستایم پر شال لا رالیګلی ملی اهابله کې غلامن ځ مبت ګوره جبریلم بچ ورک که نهلی هه نو داوست دو مرا پیزان دی کنن سڑیو تا سو گوئی. علا که دا نفکاری. چی آنه اینما آنه رسولو ربکی زد رب از تازه ما غیره لگلی ما نو چی ربی راو لیگی نو بچی با رب ورگی کرنی. اللاوی لی احب لکی غلاما زکیه یعنی ابن الانباری <سؤال> سے گویا قول اللہ ہو لیا حب لکی غلاما زکیا اللہ ہوئی چیزتا تبخما علک پوا بچیدل اللہ در قیمہ صرف پیغام را ورسل صحیح شوان والله نه یا کوونلی غلااب وي وته دیب ځانې دمرریې بيبي سررنګې بشيما دپاره ولا ولامون بچین واللم سنی بشر او نه دیرهې دلیماتهسووک پندانوالمکو بغیا او ن مزه ځنا کاره واللامه کو بغ یا ن م ذبت کاره سطلب اې بچ چې کږي نویا خدای چې زننا نه وادهشي. نو دخاون نو ولا لا بچه ور کی او یا بدکار خزی چه تا بدکاری او کی نو داغین حمل جوڑ شی نو نما زنا چرته کڑی ده زناکار هم نیم او ما وادوم نده کڑی ما تا چرته نه سیدلیم نده نه نده راوڑی نو سنگ با بغیر خاون ده بغیر زنا بچه کېږي قال کزالی که اوی و تا جبریل علی سلام. ام ده تشان بتهی نبا دې واده کړې او نبا دې زنا کړې رب په خپل قدرت ته لبچې درکې قال ربك ويلي دستراب هو علي هي دا په ما باندې اساندي ولنجعله اایه تن الناس او دې دې پر چوغرزودل ريو انسد خلق د پاره ورحمتا مننا او دے دا رحم د زمونږ د طرف نه وکانه امررم م او د دا کار پصلله شوي بس د کې چړ م کو دا به کېږي الله فرحامله هووفته بعض بی مکانه کایا دلته اوسختصار دی سر تنبییا ایکان میں کې ورتهه ش په نه فخنافی حیر روحی نام دی په د ګریوان کې جببریل زمونږ روح پوکو کو۔ اضافت تشریفی دے, دے, ماتشد دے, ماتشد دے, ماتشد دے ماتشد نو چې پوکې ہو که کنا نو اغینا حمل جور شو خان آغی خ... خ... خ... فحملتو نو پس اچتی کاغی لرا حملی واغست داری فان تبزد بیهی نو پس मت... لرا لري لارا پاغی سرا مکانن قسویا اغی زی لری تا خلقو نا لری زی تا فاجا اهل مخاض دې کې بیا د علماو اقوال شته چې دا حمل پیدا وشو یعنی جوړ شو نو دا بیا ظرف پیدا شو کله کله عامو حملونو په شان ټیم پکيو نو یو قوال داده ابن عباس سےنا نقللی چې څنګه حمل جوړ شو نو ډایرک پیدا ټیم پکې نو او دویم قوال داده حسن رحمت اللہ لیوی چی نہا گینٹی بات پیدا شو سعید ابن جبیر رحمت اللہ لیوی چی نہا میاشتی ٹیم پکی لگی دلیو دلی امام مقاتل وی اتم یاشتی مختلف نمختلف اقوال بیا پدیکشتا خان الله الله فحملته فانتبه زد به مكان قصويا فس حمله واغس فحملته نو پس فحمله كده لارا نو لره لارا پاغيبان دي اغزه لاري تا لارا پاغيبان دي لاري تا دا, دا واله لاري, لاري, لاري لارا دا خلق و دا خبرو نار لره لارا چه مردلتا بخلق خبری بس شرم ده پره دوائي فاجاء هل مخاض و الاجز ان اخلاق فسراغِ آغیت را وستاغی لرا المخازو اغدر دویلا دا تیلا جزغن نخلا تنید کجوریتا دو بیماری د ما شمانو قالت ناغیوی علیتنی میتو قبل حذا و کنتو نسیم منسی دا کجوریتا نا چه وېدا یو لړ لرگ... لړګیو د کجوري ونه و و چې شوه واغونه ولاړه پانی نوې پکېو دالرګي لرگی... میوېم پکې نوې داږي خو لرا لای ته ډډو والا او د قزې کې اوس پریشانه چې خدای کماشم اوسو نو لکه دا خلک ما ماپسې لګي خبرې وکې نو دا ډېر غټ شرم ده دا بس څنګه چې قالت نوې وی لیتنی هي افسوس ته ما لرا مت قبل حظا کا شویز مت قبل حظا چمڑاوه مخک د دینا و نسیان منسیا او ما زهیرترا بالکل نسیان ير شوی منسیا دامن هم ير شوی ان یو ما زه یو شې چې سړی وګورځه او ری نم نه یا دی ان چ زما دا ذکر اړو خلق کوونا مخک مڑاوه نو خباب فَنَا دَهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي سوال رازی چی در مرگ سوال خو رواو نو دا سنگوی چی یا لیتنی مِت تو قبل حازا و کن تو نسیم نو جواب داده چی دی در مرگ سوال در دی در وجه نکو چی در خلق بخبری کئی نو دی بزماب وجه گونانگاریگی د دنیا د مصايبونه نه نه شرم د وجنيدا مرغان لغخت <تصفيق> او ياغه وخت کې بجايز زکر فنا <تصفيق> دها من تحتها فسوال ز کوم گاغې ته بنت تحتها دلان دي طرف د دیون نه نه د کجوري د تني لاندې طرف نه الا تهزني د چم پریشان کې غم غم جن کېګا قد جاله ربو کې تخت کې سريا په تخت سره غر زولې د ربستا استان لاندې سريا چينا قد جاله ربو کې تخت کې سريا په تخت سره غر زولې د ربستا لاندې استان سريا یا خدا را دو چنین مراد دو بوچی نوان اللہ دل تروانه کرا دی سر نجدی تحت دا ماننده چی دا پیدا پاس ناستا واغلان دی یعنی ستا پا خواه کی تحت کی لکه فرعون ویلیو کنا چی هازی هل انهارو تجری من تحتی نو دا غی دا مطلب نده چی فرعون یو فالتا لگی که خودی و بلیلتا که خودی و دانیر پکلان دی پیدا مانا من تحت زما د تصرف پلان دی پیگی او کله تحت رازی قرب سره تجری من تحت حیمل انحار یعنی من تحت اسجار حیمل انحار او دا تحت قصور حیمل انحار د جنتیانو دوونو او دا بنگلو لاندی یعنی دا غی سارا خواکی بنیرو چې چی تکلیف ارتا نہیں دل تم دا مانا ستا پا خواکی رب چینا گرزا ولی دا اینو بس کا یا چینین مراد دا عیسیٰ سلام چې دا با دین چینی او دا دن با اللہ دین خوری و هزی ایلیکی بی جزعین نخلا تو ساقی طالی که رتو بنجنی و هزی خوزا و ایلیکی خپل زانتا بی جزعین نخلا دا وچه تند کجوری تو ساقی طالی که رتو را را غرزی بپتا کجوری تازه تازه دا بل کرامت شو د مریم چګورا وچه کجورا دا او پدې کې نو پې میوېشتا او نه پانهشتا او دیله دا سشن خو کوخه نو ندینه به تازه تازه کجوري تاتره غرزیږي او علما ولي کلی دي چې کما زنانا د ماشوم بيماري نو دغه وخت کې داګه د پاره د ولادت په ټیم کې د ټولو نه بهترین شی هغه کجوري دی چی کجوری دیری خوری تو ساقی تالی که ایروتوا بند جنیا را غرزی با پتا باندې کجوری تازه تازه فکولی و شربی و قرری عین پس خرددی کجورو نوسخددی و بونا و قرری عین او یخوخ پلسترگی پا په بندی فا ایما تر من البشر آحدان پس کشری توینی دا بندگانونا یو تن لره ف قولی نوورتهوایه اننی نظر تو لر الررحمنې سومان یاقین ما نخته کړی د د میربان باید شادهپاره سومن د چ پووای فلا او کللعمللی او معمسی یا په خبرې به نه کو مزنن رځ دسی انسان سره ی ر زما رو ده نو دا فلی چې توورته ووایه نو دا خبرې نه په خبر روبانې خو په دغ نورتوه ای چه زمان روجه دا و ما دا میربان زاد دا پار منخ تکڑی دنو دا سری، نخبری نا نیدی؟ پا قولی یا خدا مطلبو چه دوم رپوری خبر جایز وا، اخوانوی جایز او یا پا قولی که میشاره دا دیتا چه پا اشاره ورتوه ای چه ما دا میربان بادشا دا پارا دا روجه منخ تکڑی دنو زمان روجه دا ز خبری چه سرنکو ما او داگه پا خبرو پا روجو که خبری اغمانوی فاننو کل نمال یووم انسيية فتد به قوها ف وقلل په د معشبانې قومه خپلقوم ت <تصفيق> تتحلووه چې پهلاسو کې راغست او غې کې راغسته قالونه دوتوي لقد یامر معمرم لقد دجهې شي فرية دیر لویتا یا ډیر سختا دا دسه چالو کوو استا خو خاونم نونو دا بچی کمز نه راغی یا افتہارون اے خورید هارونا یا خدا وا چې دا ډیر بزرګې صاحبیدہ کنا نو یا افتہارون دا مان نه دا چې اے خورید هارون علی السلام ته خدوم ربزرګې لکه څنګه چې هارون علی السلام بزرګې کې مشورو دا دسه چالو کوو یادوی یا دیمه مانا یا اخت هارون اے خورید هارون علی السلام د هارون یو سړی وی ډیر او نیمه ول هارون کې خودو دوی ته خدمت رنا لکه لیکد هارون پشان او هارون نوم اول خد هارون علی السلام نومو دا غنه باد بن اسرایلو کې د ډیر او بیا کې خود علی شوی ډیر خلک لو کې نو ما ولای کې ناشناي یو کس کیری او هغه سره د خلکو مينې نبي ا ډیر خلک غنوم په خپل بچوګ دي انو دانوم بن اسرایلو کې بیا ډیر زیات یا په دې په خاندان کې څو ک سو دا غنوم به هارون یو ته هارون زکوي ما کان ابو کمر اسو ان خو اټولو کې سانه دا دا داد چا مشابهتو د هارون علی السلام سره په زهد او تقوا کې یا اخت حارون ای خورد حارون ما کانابو که نو پلارستا امر اصاو این سڑینا کارا و ما کانت امو که بغییا او نو امورستا بغیا زنا کارا چه داتا سچل کڑی نو دې خورو جاو اکانا دیدی خورو بیان نکو فاشارت فا الیه نو اشاره او پردهی صلی سلام طرف تا چون تپوس کوي نو قالو دیو تویل کیف نکلمو من کان فی المهد سو بیا سرنګ به خبری وک مونگا داغ چاسره چی غی چاسر په زنګو کی یا په یک د مور کی سو بیا ما شما ما شوب مون څنګه غسر خبرې کو ابسوی قال اني عبد الله دایا موجه جوابه مکرامت د مریم چې ماشوم خبره شروع کړ او یا ارهاس ته زایسه علی سلام قال نو موسی سلام اني عبد الله یقینا بنده بندد الله اعطانی الکتاب راکای بما تعالی کتاب ماضی پمانه د مزارې ماضی ذکر کله تایقن د پاره یا را کل دی ما تا اللہ کتاب مخی نی پیسا لکلی را چتا مالا بینجیل را کئی و جعلنی نبی یاو گرزا ولی مز نبی و جعلنی مبارکن گرزا ولی مز مبارکن مبارکن نفاع خلقو تا پیدرس انکے یا و جعلنی یعنی معلمن لی الخیر دا خیر خود انکے امر کا اونکې پنے کئی منکا انکے دا ناروانا د مبارک مانا د صفیان وی معلم لیل سیر امرن بالمعروف و نہی عن المنکر قرطبی ابن کثیر دوڑا نقل کړي ګر ظلم از مبارکان تک د برکتنا اینما كنت کمز کی چیزه ما او ثانی بس او حکم کړه د ما ته الله په مانزا او زکات او په زکات ما دومته حیات ور سو پر چه مز ژوند دې گوره دا منز و زکات تر سو وخته پوری وی تر جون دا پوری. جون ختم شو بزا بیاد بس بز نور نشتا. و بر رمبی والی دا تیو احسان که اونکه ما دخپلی مور سرا اینی وجعل نی بر رن. گرزولی دی مال را احسان که دخ اونکه دخپلی مور, دخ مور, دخ مور سرا او نی دی گرزولی مال را جب بارن شقیه زورورنا پرما بدبختا یا شقیه بدبختا. چه د مور او ده پلار ناپرمان ای نو دلتا خود پلار نو نو صرف سر مور سره چه بدکی نو ته جبار شکی وی ولم یجعلنی جبارن نیده گر زوال مالر جبارن زوراور شکی یا ناپرمان یا بدبخت و السلامو علیه سلام دی پا ما بانده مخیویلی و سلامون علیه علیه علی زکری ده یحیال سلام پا بارکی چه پا غبانه دی سلامی او دلته وی چه و معارفه کولی ځکه مراد ته ماغه سلام دې چې کوم مخ تیر شوېره والسلام علیا سلام دې پما یوم ولدت او پکه مرض چې زه پیدا کړې شوما او یوم اموت او پکه مرض به چې زه بیا مړ کېګم خلاف اليباع المبتدعين شهدان منی چې ګنې مرګ نبی راضي آموتو پا و یو ما اموت پکه مرز بچمړ کېږي ما و یو ما ابعس حیا او پکه مرز بچ بیا پور تک ولې شمه زه ژوند دي قیامت کیږي بیا ژوند پور تک کوم دا بہت ابد موت اتلاق کیږي تر قیامت ته پوری ذالک عیسی ابن مریم دادے عیسی ابن مریم قول الحق دا وینا دا حق دا الی هغه فيه یمترون چې په دې کې شک کو یہود او نسواراو شک کو یا نسواراو په خپل میں شک کو دا دا حق وینا دا ما کان للہ ایتخذ من ولاد نتیج دارا وتا دادا الله زوی نه دی بلکې دا الله خپل قدرت پیدا کړی دی ما كان للله ندي مناسبد دا من الله دپاراء ييتخ ظم ولا د دا سبحانه هو الله إذاذا قضو امررا کل چې پسلو ک د يقول لهب ف يكونون ف يقنا وي غ ت موج الله ربي و ربقوم الله دا قول د إثالصلسلام د خغوي يقنا الل زماهم ر د استستااس ردين فابدوو پس یواجد د دلله بعدت او کوې هذا سرراتو مستقیم دا دلاررنې غبر رابره فخته لافلل من بینې هیم ف اختلاو ک ډلو په خپل مینس کی من زائد کا اننی فختلهفل احضابو بینهم نه هم اختلا په خپل مینس یا خو احزاب نهراده ډلی د ی او د ننسه ودو۔ چه اغیی پخپل منسک اختلاپاتو پل یهود و ظالمانو بویل چه دا دا زنان پیدا دی پلاری رشتا او نسواراو او تا او دا خودی زوی بوی نو د اختلاپ شد یا اختلاپ دا نسواراو پخپل منسک مرادو یا قبیو دا غیی عقیده داو وی دا, دا اللہ لی عیسی علیہ السلام نستوریو بویل دا ابن الله. لی او ملکان یو با پکیویل چې دری خود آیان دی یو اللہ دی یو عیسیٰ علیہ السلام دی درې دریمی مور ده. نو گورا دا خپل اکی اختلاف او هر یو با بلی تا کافر ویل منا دا کافران دی دای دا خبر ویلی دا سکرید. نو دا خپل منسک اختلافاتم پا نزواراو کیو؟ فختفلل احذاابو من بنی همیم په اختلاپو کډلو په مننس خل کې پس حالهکه دی کسانړپاره چې کوفرې کړی دی د حاضې دو د غیره ځلو نام اسمې ب مواب سر خل ډیر خاور اسمې ډیر کې دله په او ډیر خللی کې دی یا دا کافر بهښواورې پ د قیمتمت او خبر وینی یو میاتون نه پخته مرز چې عبارت له لوکي دای مونږه لیکن ظالم انندرز په کومره اختاره رو دای دا غیر از کله چې پیسې له وکړې شید کار او دوی په خپلات کې دوی ایمان نراوړي ان نحنو نرسل ارز او من علی ها و الینا یرجعون یقینا مونږ میراث باندې ولس مکو واسوک چې دی په دی او مونږ به دوی واپس کړئ ووذكر فل کتابه ابراهیم ابراهيم وصعجز د ابراهيم عليه السلام دریم نبی ولولا په کتاب کې واقعات د ابراهيم عليه السلام انه کان صدیق النبیا یقینن د اورشتنی نبی د از قال <سؤال> لی ابی هی کلی چیوی خپل پلار تیا ابتی از ما پلار لی ما تا عبودو ولی تا عبادت کے ما لا ولا یبو سر داغی چا چیغنا و رستاواز او نبی نستا حال ولا یغنی عنک شیعا او نشی لرکا ولی ستانی شیع تد بھتان عبادت کے چیغنا و ونی اوونه تاله پیدا دررکي یا اې زما پلاره اننی قد د من نه لاعلم یاقینا زه چې فتحقیې سر راغلی د د الم نه معلب یا ا کا هغه چې نهدي راغلی تاته فطببعي بس زما ته بدارري او کا اه د کسراتون شو اوخې منځته تلاه برابران یا ې زما پلاره لاتهب دشاوان بعدتمه کوه خبره بر ولازکت ان الشیطان یقینا الشیطان کان للرحمن عسیا دته مې ربان بادشاہ پرمان یا ابته الله دا سره بیان کړي ای زما پلارا و دیکی تفویف ورکی اینی اخافو یقینن زیاریگا ما ایما سکا عذاب من الرحمن دا چې برسیگی تا تا عذاب دا مهربان باد شاد ترپنام فتکون لی شیطانی ولیا فشیبت د شیطان دا پار دوست پا عذاب کی دوار با یو کندکی پراتی قال اراغیبون انتا عن آل حتی یا ابراهیم پلار غوصه شوط وی هغه آیا مخداون که تزماد خدایانو نایا ابراهیم علیه سلاما لئی لم تن تهی که چرتت منن نشوی او خاموش نشوی کنا لارجو من په ګټو پگتو با ملکا مطالا را رجم پگتو وشتو توی تر مرگا یا لارجو منکا زبتا بی عزت کم کنزلی بدر تاو کم وہجرنی ملیہ او جداشه زمانہ ظہرن طویلا ډیره زمانہ وګوره په مخ مې ونه لګی ها بس تر غو قال سلامن علیکم <عليك> وی و تاغه سلام دی پتا باندی، مدارک وی دا سلام د متارکی و دروست دو، سا استغفیرو لکر رب بی، زرده چیزا و بخنه و وارم ستا دا پار درب زمانه، بس لکن دور و توجیحات و تضروت نشتا، دا هغه وخت کې ویلی چې هغه ته پتہ نه وا او چې کله پتہ ولګیدنو بیا ولا بخنه نه دغخته ساستا مافیرولا کربي زر دې چې بخنه وګوالم تا د پاره د رب زمانه يقيننده الله دې بي پما یا حفييه ميربان وته ځلو کوم زوج کېږم ستاسوونه او داغېنه چې تاسو عبادت کوي ما سوواد الله نه او را بالمه رب زما اسام مخه اللهاکونه چې نه شمزه بدوعارب ب شیا په بالې دررب زمانا می ده یا بد بختار فلم نه تازاله هم وما بدون نه مندونې الله هر کله چې جدا شو دینا او داغې نه چې د بعدت کو ما سوواد الله نه وه ب نه له اسحاقه یا په ووبخا منغا غته اسحاق <تصفيق> عليه السلام او يعقوب عليه السلام او کلا جعلنا نبيا او دا ټول ګرځولیو منګه نبي يا پیغمبران او وهبنا له او وهبنا لهم من رحمتنا او با خنه کړو منګه غي ته د مهرباني زمنګنا څوشه د مال او دولت د دا علم دا ټول په کې بیا شامل دي وجعنا لهم لسانا صدق علیا او ګرځول یو مونږ دا غې د پاره لسانا صدقن ذکر نیک علیا اوچتا لسانا صدق یا د والد رشتیاو ذکر حسن ار مزاب والا هر دن والا ابراهيم عليه السلام سر امینه لري علیہ اچتہ وزکر فی القتاب موسیٰ وصعج ذکر کی زلور مواقعات عجز د ممسال سلام اولو الله کتاب کې واقع د مثال سلام ان نه هوکان نه م خلاصو یقیرن د رسول غور کې شوي و د رسول د اللہ د طرف نه او خبر ورکونکې خلفته و نادی نه هو منجانې بهطوریل ایمان او واز کلو منګغته د طرف د کوی تور خینا وقررب نه هوجی یا داوااضې او ت کو دس دپاره چکلې کلی راز خبر غته کولې یا نبی نبوت ول <سؤال> ورکاو وقربناহু نجیا او ذکړو مونږه غل <سؤال> راز <سؤال> انتا نجین ما نمو ناجیا جرګه کوونکې او وهبنا له او بخنا کړه او مونږه غته میر رحمتنا ده رحمت زمونږنا اخا خود نبوت درور داغه خارونه چې هارون علی نبی یا پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام له چې الله نبوت ورک نو اغه ویله یا الله ما سره ملګری پکار دے نو یا الله پاکا ما له مرګره چ دینو هارون علیہ السلام را کا وی او خیارانو نو کې یو موسی علیہ السلام چې هغه خپل رور د پاره د پیغمبري سوال کړو او دغه په دعا الله پیغمبر جوړ کړي دے ګور مشر هارون علیہ السلام د عمر په لحاظ خو خبره د موسی علی السلام ډیره چلیږي زکه اصل نبی موسی علی السلام او هارون علی السلام ته نبوت دا غته دعا ملو شو دا غته مهنت ملو و اذكر فی الكتاب اسماعیل ول ولکتاب کې د عجز دا اسماعیل علی السلام واقعه اسماعیل علی السلام انه کا صادق الوعد یقین انده ورشتینه واده والا وعده کړی و د پلار سره الله الله چما لالوا او زبش کم دینو صبر کو مخا واجب نو خداواله بالکل پخپلا واده ټینګو یا صادق الوعد مانا دا یو سړي واده وعده کړیو او درې ورځې هغه سړي تا غځې کې انتظار کړو و یا سړي را واده وعده خلافې کې را نشو اوس اوس خو یا الله زماري توبې چې یو سړي ویل سبا ادا کار کو نو ته یو می اصله کې یاد ساته سبا مبانش تا هغه سبا ناراضي ایکه میاشت پیری او چمیاشت یاد اکلنه ته پړه کې د کال سوچ کوه واخا وعده مادي خلکو پرې خو دي انه کان صادق الوعده قره دې ورشتنی وعده والا وکانه رسول النبیا او دې رسول د الله د طرف نه نبی نبیه خبر ورکو انکه خلکو تا وکان یامر اهله بالسلاه وزکات اوو دے حکمه کو خپل اهل ته په مانزو په زکات وکان عند ربہ مرضی او دے په نذر رب د دبانې غورا خپل اهل ته قوم ته او ټول امت ته به د مون حکوم کوو د زکات کوو وذکر فی کتاب ادریس اوس عجز د ادریس علی اووزپ ف کتابی درییس ولوله په کتاب کے واقع او د دری لسلامسلام انکانقان نبی یاقی د و رشتې نبی وانه او مکان علییا او اچت کړو منګ غلاه مکان نه علییا مررت اوچتيته دکان مرت علی اچتا د دریز ل سلامخبرباره کې۔ بازې زوی په کیسې جوړ شي وي وای السلام په اسمانونو کې دی او ژوند دی او اغیرې کیسه جوړه کړې ده وای د ملک الموت سره ډېر د د د جبرئیل علیه السلام سره ډېر نو هغه ته ول چیرا یو چکر خرابانی چرته لگا وا و چرته زی و د جنت تماشه لکه مې بوزا ماغه وې سن چې جنت له بوز بوزم بیا نه راوزي وې وسړې زبتا سره وعده کوم لکه زب نه ولی ولې بن راوز نو ای ځان سره چکر لبوته انو دی چې دن نه لاړه په په پانی ام ځان سره وړې وې نو رې په جنت کې وېستي چې چکر ما کړو لګو نو جبريل او تویر راز چې جوې زہ چې زونو ما خو تاسو سره وعده کړی چې جوې د جنت نشراوه تا نو ویبیا واپس هغه ته وي چیرته ودرېګا او ما نه پانی دنه پاتې شي ا په پانی راخلم چې دنه لار نوبیا نه راوته نو جبريل او تویل چې تا چې ما سره وعده کړی دا اوس راز چې جو کنه وی ما خپل وعده پورا کړا زغه تاسو راوته او ما بیا واپس په خپل سميرا غلهم استاد ما سره څه کار اوس نه کېده چې په زور رايستو نو هغه اوسم جنت کې ده او اوسم ژوند دیره خاو ډیره ګراني ډوټي ولا ورکړه وی په جنت کې چې دین واغده جنتيانو جامي ګرډي ډيري کې خا لکه تله ټیلر نه تاسو څه کوي دا څنګه دا غریب دریو لشل دیر جوړې وسه ګنډي چیر سپوره ځې پزان یو کړی او د جنا تیا نو وړي رہے جوړي او ډېر ښه ډیزاین به هم جوړي نو ته وایې چې دا پر کروڑونو لکونو جنتیان بین نو هغه غریب خو باړو په جنت کې چکر نه لگے او بټو لورز بسناستیو ګنڈل بکای نو د مړه یا خدایا نزه به سوې ما لکیر کی فقیر چې کمی کنن داږي داسي خبري چ حقیقت تنګور چې حقیقت سره یو سړی سبا کوي او اغه لګیاوي الجمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد فذ الجمد یو سړی وته ویل چا لګمد هند الحمد دې بنان زما قران کې الجمد دې چې هغه قران کولاو کو ناګه چتا با غزې باندې شتور تا کې شو چې ګوته را سیو لگا ولا راخ کړو ناګه تا کې روان شوې و څه شوې شو څه یوشه الحمدلله رب العالم نودا دا غل جم دواله تحقیق نه کی چې دا خبره سیده او ته غلطه ده خو چې څنګه وتخاره شو بس هغه چلی الکا دا ټول اسرائیلیه د ابن کثیر لیکلی دي چې دا د واقعاتو او د کابل اخبار نه دي او دا اسرایلیاتی او پدې کې انکارات ته تفسير معارف القران د مفتی محمد شفي رحمه الله له پدې رات کئ تفسير عثماني د علامه شفي رحمت عثماني رحمه الله له پدې رات کړي دي چې دا کسی غلطي اصل کې چې دې په جنت کې وکنا نو نبي رسول الله په اسمانونو کې دا غسر اولې ملاقات بیا کوسله ورو مسمان کې اوسه ملاقات شو دې په اسمانونو کې وسره ملاقات شوه نو دا د سه په جنت کې نه دی چې کې نبیات نه راوسی او په لاره کې جبريل څنګه د الله د حکم نه بغیر د بوتو په جنت کې د پاتې شو دا ټول پزول کې سي اصل کې مکانن علی ینا مراد اوچا تا مرتبه دا الله ول اوچت مقام ورکړو ها وورفانه هو مکان علییا او چتکړلو منګ غ له مرتهبي وچت ته ولای کل الذي ان عملله هو عليهلی حم اوس نپې د یت د تغی ان بیاوونه اولا کل چې نه عام کړی د الله تعله پغی بانډې منن نبي نه د پې غمبرانونه و من زوریت آدم من آدم آدمګوره یو خدا انبیاو نبی چې دینو هغه اله نشي کېده دوی ممن ذریه ادم دا ولادت ادم علی سلام نو نه چې د بل شی اب اله د سنگ شي چې اولوہیت د ولادت دا منافیدې چې کوم د بل نه پیدا کیږي هغه اله نشي کېده و مم من خلقنا حملنا مع نوح او دا غچانو چې منګ سوار کړو د نو علی سلام سره پاکشته کې راغیکم الله <تصالح> ته محتاجو دی خو نو نه دی پلارانه واجدات لیکنا و من ذریه ابراهیم او دا ولاد ابراهیم علی السلام نو دی ابراهیم علی السلام په ولاد کې اسماعیل علی السلام او او اسرائيل او دا یاقوب علی السلام په ولاد کې چېغه موسی علی السلام هارون علی دا ټول په بیا راځي رساله السلام پوری وَمِم, وَمِم من و چا میمن هنا او د غ چاو چې موږ ته دایت کړو وا چې طبع نه او منګ غوره کړړیو اذا توتللهلی هم کله چې لېشي په دایبانې آیااتور رارحمن کله چې پهلوې شو په آاتوررحمن آیاتونونه د میرابان باشا خلروسو جاده ایخو اللہ تا جاڑی و اللہ تا سجده لگئی نو دا خلق کو نیکان بندگانو فخلق فامیم بعدی هم خلفون فسرال پس دا اغین ناکار جانشین ما دا تمخ که ویلو خلق او خلق کی پرق داؤ چې چی شي شیبی سکونی لام ناکار جانشین تاویی چې اغم اخگانی تاریخ حراف او چې خلف شي پت لام خلف د خرج ش ته نو دا خل دی نه نهکارهجان شې رال اوس سوالاتته بربا د کلل اصالاتته منځونه طب به او تابیشو شو د خواشا پهڅ ف قوونه غیا زر د چې دی به او غ زولی شي غیقان د او اوالات یا خدا دا چه ترکوھا امام زجاج و منزون پری بس بصریش کی حساب کتاب نہ مانی منزاو دس نہ کی تو دے رمضان کن باز بدبختہ گور منزونا نکی کی پشمنے بکئی روزہ بنی او بیا بچ دے منز نہ کی چه پشمنے ہو کی بس بیا با اکلا ڈڑئی شریبا چاٹے ثم لته نے کہا خرا کے کڑے رے او بے خیو جام والی دیو بیا بیغمہ دتے کلس بجی پاس در دو، کدولس بجی پاس در او یه رو در روجه دا عبادت می آشوا در غصر در خوب می نو در یو مطلب خدا شو چی اترکس و لاد منزی پری خدا عجیبه خلک دی زمانگ پر دی علاقه کی در روجه خلق دیر احتمام که نبالیغ ما شمان بم روجه نیسی ما روجه در او هر سړې بد روزي ډېر کوشش کوي چې روزه قضا نکي خودمنز اهتمام خلق ډېر کم کوي او کله کله نن د روزي مسلمانی دا روزه کې به جمعاتونو کې ځای نه وي خو چې کله روزه تیر راځي بیا خیر خیریت خیر څنګه چې روزي چټی شي د دې د منځم ور سره چټی شي او بازي علاقو کې خلق ملبا صبرک برک بروک کوي خو روزه بي خې دینه شي وې رمضان ځاړ او پټان ځاړ اوی سکول مونږ نا, نا منز به پخپل تزیو رو جا با پخپل تزیو ار یو عبادت خپل وخت وقت یا ازواؤ سولاتا من آخروها ان الوقت like منز دا خپل اصلی وخت نا رست کی مکروح وقت تیورا سی بیتیم اے کئی لکا دا مازیگر منز علا کئی چنور پزیوری شي نورو کې خو مکروح وقت نشتا خو مازیگر کشتا نو دما زیګر مون الا کی چنور پزېړی شي نو مکروه وقت شو دا سينه د فکر و تبعو شهوات روان شو په فحشات او فسې جزړې سغواړي کنه اغه کوي فصوف یلقون غیا فزر دې چدی به وغرزولې شي غی کاندې تا یلقون ما نما مخ مخ بشدې دا غی کندی سرا دا پا جہنم کی او نیر دے ویغی تبا گرزیگی یا غی ما نمجازات الغی مخامخ بشی دا بدلی دا سرکشی سرا د دد سر کشي سذااب ته میلا وشي من اما نه مګرغه سووک چې ایمانې راړله من تاب مگر او حنو حنو. أو تا به مګه راغ سووک چې تو ب ستهام نه اوبانې راړه له سوالی حنو عملی هو کږ په اولا کپ ده کسان د ولا یزلممونونه شي او زلو شي کولی په دایبانې شي جنتونو دا میشکری ته چې واد کړی د می رانبات د خپلو بندیگانو سراببل غی په غیب باندې اني په پټه چې دایتا نه له دا جنت یقینا د الله چې ده کانو وعده ماتیه دا وعده ده د ماتیه راتونکي نبور د فیها پدې کې لغوان په ذل خبره وال الا سلاما مگر سلام سلام یا سلام د پریشتو یا الا سلام مگر د سلامتیه خبره د پاره بر عزت د دای وی فیها پدې جنت کې بکراتن و عشیا صبا او بیغا بکراتن و عشیا صبا او بیغا کنایه د تضمین د اوقات او نام کنا نو سوالدار আজি چې په جنت کې خو شپا ورځ نه تشور نه رڼا رڼا وي شپه پکې ډوينه نوبو کرتم وا عاشیا بسنګې انې په اندازې د سبا او د بیګاني ټیم خوینه خاص دا ټیم نه دی مراد ها د دې پارو په دې کې رزق دې دی بو کرتم وا عاشیا سبا او بیګا انې ټیم دا ځانته جنت آغاله نورې سو چې په میرا ورکو منږ د لره منې بعدې نه من د بندگانوونه منکانه تهقییاغې چاته چې جنت پرزګاره جننت به متکی سرړی تم میلاوي ومانه ته الا ان لا به امرې را پ اوس دو مساې دو با دا به ترید چې یا ساچ شپک شپته پوری پدی دی کېته زهروې کرکې د ملیککو او دا د وما نننظر الا بامره ربك نبی علیہ السلام نه جبرئیل سو وخت نه راغله یو قوالدار چي 15 لسرځه جبریل نه راغلی یو قوالدار چي 12 لسرځه نه وو یو قوالدار چي 13 لسرځه نه وو یو قوالدار چي 15 لسرځه نو نو نبی علیہ السلام چي جبرئیل کل راغله ورته جبرئیلا هر زر زر راځه کناستاس سمال دې تا سره مینا ده ستاسو ملاقات زمادر خوشي او تنرازي نو اللہ دا وحی را ولے گلا ومان تنزل الا بامری ربک من گنا نہ کو نرا کو زیگو جبرئیل و مگر کو حکمدار ابスタ باندے له ما بین ایدینا و ما خلفنا ددی اللہ اختیار کی دی اغه چه مخ کے زمون ندی واغه چه رستو زمون ندی مخ کے رستو ټول اختیار داغه دا دی و ما بین ذالک واغه چه پمیز ددی کی دی و ما کان ربک نسیان اون دے رستہ پر خودن کے تالرا یا يرون داد الله نه غیر نه انتا پریدی خدای که دا الله راضی رب د اسمانونو د زمکه دی او دا غدی چپ بین تدی دواړو کیدی فابدوহু پس आवाज د دل ل عبادت کوا واستبر ل عبادتہی او ځان فلک کدا عبادت دا الله د پارا حل تعلم له سمیا ایت په جنید د الله د پارا سمیا بل شبیح او بل حمنام غور د پرشتہ عجز جبريل سمرلو یا پرشتہ ده خو د رب د حکم نه بغیر یو قدم هم کتن شي کې خوده الله ته محتاج رت کپ مشرکین بالملائکه چاغه غور د الله محتاج بندگان تاسو الله سره صدر کول وایيقول الانسان زجر په انکار د قیامت وائی انسان آئی زامامیت تو آئی کل چیز مر شما لسوف اخراجو حییا نخامخاز برایست شما جوانده دا اوبیبن خلف دا سویل یا نورو کپیرانو بم دا سویل اولای از خورو الانسان <سؤال> ای نیا دی اننا انا خالق نا ہو یقی نن منگ پیدا کرو دلرمین قبل و مخیر دینا می اولم یکو شیع او نو دی اش شیع سنگ چی اللہ فاول زل انسان پیدا کر دوباره ام دا اللہ پیدا کرو شي فول رب فول ربک لنخشورنهم وشیاتوینا سملا نخزرنهم حول جهنم جیسیا بس قسم دی زمان پر افسقا خام خارا جمع کوم با دیلارا و شیطانانو لرا با جهنم بیا به حاضر او دیلارا گیر چا پیر د جهنم ناجیسیا نسپور پراتا پا دی زنگونو نجده سی اولتا پراتای سله نه نځې ان نه بیا خاام مخه اوباسو منګه تاقیې ذیکي اوباسو به منګه من کللی شي آدارې ډلینا اوی همما نه الله نه کسانو على راحمانې هتی یا چې هغه سختی پهې ران بعدشابانې په سر دا سومل تا کې ذکرې د میدان محشر کې به دا سرکش راغوند سومل نال نل اهل عالمو بیا خامخ مونږه خپوی ګو بیلذینا باقي کسان هم اولا به حاصلیا چې غډیر لایټ دی په جهنم باندې د دن نکدو چې کوم د جهنم قابلیت الله ما ماته معلوم دی و ایم منکم الا واردو ها نشت یو سنس تا سن ایلا وارد و ها یو مانا مگر خامخا دن نکی دن که بیده جهنم تا مومن او کپر طول با جهنم تا زی یو ظل مومن بدی لزی چه او عبرت تی والی نی چه کمی ایمان نوی و عمل سواله مینوی اکڑه نو دل تا بزن سوزی دم او کپر با پکې دیلی چې چه پکی پاتی شد او سوزی یا الا واردو ها مگر تیرې دن کې بيد د دې د پاسا د جهنم د پاسه به پولیس وراتي چې حدیث کې رازي اغا د ویختنه نریده د نه تیره لري او الت چالاکی مالاکی کار نه کوي الت چې څوک تیریږي نو د عمل په تقازا کوي نو کنيګ دې او کبد دې ټول به د دې د پاسه تیریږي نو څوک به غرږيږي څوک به اوري و ايم منكم چغورځيږي په ګنانګاري کافر وي او چې نه کملي به وائم انکم نشتے او تنستا سونا الا واردو ها مگر غوی ور دن کی دن کے دے تا یا واردو ها تیرے دن کے وے دے د پاسہ پل سیراط کان اعلی ربک حتم مقضیا دادا استا پربانی حتم مقضیا خام خپسل شوی دی کس نے سوممانونه جل نه دی نهته کوو بیا بخلهڅو منګه کسان چې ځانې بچکړو د شرک ناموه نه فيها جسییا او پرید به منګ ظالمان پهې ژهننم کې جسی یا پړ مخې پرته وضا وت لالی هم آیاو نه بنا د دنیا په مقابلله دقرآ کې داداخل کوآوللی رااخ۔ زکا چه امیشه دندار خلق غریبانانی او دی پخپل حکومتونو پخپل عهدو پخپل مالونو دولتونو نازیگی زکا دی چه دیتا کبر کراشی زکا قرآن تنکینی اللہ الله وی اذا تطلا علیهم کل چلستیشی شي آیاتو نا بیناتن آیاتو نا زمنگو واضح واضح قال اللذینا ویا کسان کا فروچ کا پران دیل اللذینا آمنو و او ری اغی کسانو تچی ایمانی راوڑه دی ایو الفریقین خیر مقامو و احسنو ندی کم یو دو دوارو دلو نا غور دی پیت بار دا مقام سره او خیست دی پیت بار دا مجلس سره او زمان ما زبو چتا دا زمان دی را زمون دا زمان او خلی دا, دا دی دی سرس دی و کم احلاک نالاوی سمر دیر حلاک کردی و منگا می قبل هم من قرن دا پهړو علاونا هم احسنوا اساسا وریا چا خستو په سامانونو کې په منظر کې ډېر خستا خستا کافر مې تبا کړې دي مالداران مالداران مې تبا کړې دي نو تابو الله الله اوې دې تبا کما قل من كان في الظلال فليمدد الرحمانو مدد قول من کانا فی زولالا کو آی سوک چوی پا گمراه ای فل یمدود له الرحمن و مده دل تدگور زجر ده او تخویب ده و اول چه نو یو مانا کما قول من کانا فی زولالا او آی سوک چوی پا گمراه ای که نو دا خیری دی فل یمدود له الرحمن و مده پس مخلت دی ور کې دی لمر بان بادشا ور کول چې گمراهې کنا نو الله دې ډېر عمر ورکلې ولی چې ډېر گمراه یو کې چې ډېر سزا او تمیل اوشي یو مطلبېدار آغه سړې دې نه خوشالهږي چې کوم انسان د الله نه پرمانده او الله ډېر عمر ورکلې دې مهلت ورکلې دې مرگ پی نرازی تکلیب پی نرازی دیوی گینی که زماکار خده نداد دید پارا چه قیامت که ولی اللہ بیا سزا سزاور کی یودا دویم اخبار دید قول من کا نفیز ولا علا و ایسوک چوی پا گمرای که فل یمدود له الرحمن مدد پس محلت ور کئی اغل میرا بان بادشا محلت ور کول امر پا ماند خبر بشی حَتَّا اِذَا رَأَوْ مَا يُعَدُونَ تر دی چه کلوینی دیاغا چه دی سر وعدا کولیشی امم العذاب و امم الساعة یاوینی عذاب و یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ من هُوَ شَرٌ مَكَانًا وَأَظْعَفُ جُنْدَ زر دی چه پوئی بشی دی چه سوگ دی چه اگر ڈیر ناکار دے پا کې او ډیر کمزور زور دے پیت بار دا سرا و یزید اللہ اللہ دی نحت دو حدا زیرے زیعت اللہ په لرچ پا ہدای دی حدا انتو دنی کو عمالو والباقیاتو صالحات باقی پاتی کی دنکی نیک عمال خیرون اند ربکا زوابن و خیر غوردی پنی زرف صافه اعتبار د بدلی سره او غوردی په اعتبار د انجام سره افر ایت الذی کفر وقال له اتینا مالا و ولدا زجر به شرک ایت خبره پاګی سړی باندې tali دلید دل اغه سړی چې کفر یې کړه او زمونږ په آیاتونو کفر به آیاته نام چې کفر یې زمن او زمونږ په آیاتونو باندې وقال او ویل لا اوتهی نهله وه والله ده خا مخاره کولی بهشي ماتهمالله اولا په قیمت کې و دلته مې مزدي نو هلته به من مزین خاې جدسې ووي که نه ا اوله غیبه د خبر د په غب باندې یدته ښذا در رارحمنې ده که نه دې د د میربانباتشا سره اودن واده د توخییده. حید من ل چې دته والله عذااب نه ووررکې کلله چری دا س نه داساننا کو تو ما یول زرې چې اوبللیکو منګ غ چې د و یعې زمنږ پرشتې به اولی کی وانا مو له من العذاب لاذا ب م او زیات تو منږ د لره د عذااب نه زیاد دا ما یقول پميراس باندې به اوسو موږ د دناغه چدي وای او یاتی نا فردا او رب ش موږ تدې یګي اوازې اګار سب اتدل ته پاتشي په میدان محشر کې ولاری بربړنا سن ته په خپل لپس واتخزو من دون الله الها زه ته وي و اتخذون ولدا يخلق من دون الله ما سوى الله لنا الهاتنور خدایانو لرب ليكونوا لهم عز دد پر چی شیغه دد پر عزت ورکون کی الله پاک فرمایي چکلہ چرنده سے نزا ددي خدایانو پر امداد کولو کی اسی عزت نشتا سيغفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضد زرد چ هغه به انکار کوي قیامت کې په عبادت د دوی کفر به کوي په عبادت د دوی ويكونون علیهم ضد او شیبه د پای باندې هغه پای باندې مخالفه <سؤال> هغه به وته چې زموږه د تاسو عبادت کړي نه دی دوی بالکل خلاف شي نو علیا دروغ نه وای خدای مطلب دې چې تطا ته نو چې اوري کله نبی اولنه خبرې ده بیا خو هغه تطا وکه الم تر اننا ارسلنا شیطانا لالکافرین تا اوزهم ازا الم تر آئیتا نگوری اننا ارسلنا شیطانا یقیناً منگلی گلی دی شیطانانا لالکافرین پا کابرانو تا اوزهم ازا چی تیزای دیل رب گنا پا تیزا ولو سرا فلا تاجل عليهم دا شیطان ګوره دا کاپې په دی ګناونو په دی کوپر ورته زی وسوسه اوتا چی دیر پارچ سزا ولا ملاو شي کنه دا د دشمن دی د انسانانو فلا تاجل عليهم تلوار مکا وته نبی په دی باندي په طلب د عذاب کې چتا عذاب او لغوارې انما نعد له معدا یقینا منګشمیر کو د دې د پارش میرا منګ ده دیرو خونش مارو چی دونه ساگانی پاتی دی ساگانی شمارو یا شپیو رزیو هلش مارو چی دومر شپیو رزی پاتی یا اعمال شمارو منگ شمارل کود دید پار شمارل و یوم نحشر المتقین یوم نحشر المتقین الى الرحمان وفدا از زیره مرا چرا جام بکو منگه متقین میرا بان بادشاة وفدا ملمانا و نسوق المجرمین دا جنتیان بده سراروانی متقیان کنن لکه دا اللہ میل مانه چی دا پریشتی بوتا استقبال کې ولاری او سورلی ویل په وارش شی چې سلی نشی جنت روانی وانا سوق المجرمی إلى جهنم ويردا وبو زمنګ مجرمان جهنم ته څوک شړلو ته ښا وبو شړلو مجرمان جهنم ته ويردان تیغي ميدان محشر نه وبتهږي شي او چې جهنم ته لاړ شي ورته مخامخ شي نو یو بدتن دي بل بدور عذابي دنو بار بغډ وړي ښا او با مجرمان جهنم قویردن تگی، مالکان بنی دا شفارس، نفی دا شفاعت قهری، اس سوک بنی چی دا دی شفاعتو کی، لایم لکو نا شفاعت، اختیار بنی مالکان بنی دا شفاعتا. إلا من اتخذ الرحمن عهدا ها مگر هغه سوچ چینه وله هغه د میرابان بادشاه سر الله او آدام یعنی هغه سړی د پاره بشفاعت کیږي چې موحدي هغه سړی به شپارس کوي چې هغه موحدي موحد چینه نو شپارس نه کولی او چې څوک موحد نه نه دا هغه د پاره شپارس نه شیکیدای وقالو تخذر رحمانو ولده رد پی تخاذ الولد ویده نیولی ده میره بان بادشانه بان اللہ ورطوی لقد جئیتم شیئن اده پا تحکیس راتلو کلتاسو یو شید دیر سختا دومرا ناکار خبرو مکلل سخت خبرو مکلل تاست خدایو خبر, تا خبر اختاری تکا دو سماواتو یتفتر نمین نیز دی دی اسمانو نچی وش لیگی ده دی د و جئنا وطن شقل ارز او وش لیگ ازمکا و تخر الجبال حدام اور اوگر جی کی کرونا ټوټے ټوټے تسد وا جینا اند اول الرحمان ولادا دتی وا جینا چې دیره مدد کید مہربان بادشاہ د پارانه ایبان دومره خطرناک خبر اډا ومایم ينبغي الرحمن ان يتخذ ولدا نه دی مناسب د رحمان بادشاہ د پاره دا, دا چونی سینای بانو لرا ولی ان کلو من فس ان کلو من فس سماوات اینا فیا ندی تول آغا سوک چیزمانونو کدی یو پزمکو کدی اللہ آتی الرحمن عبدا مگر راتن کی بھئی میرا بان بادشاہ تتابیدار لقد اخصاهم وعدہم معدہ پتاکی سر سره گرکری دی دی, دی دی لر اللہ پخپل علم کې او شمیری لی دی لر سره سر وکلو هم آتی یو من قیامت فردا دی خوی چدا با ڈلی یو شپار سونه به یو آغا دا ټول رازی با میرا بان بادشاہ تا پر از قیامت بان فردا یک یو آزی زان لزان لہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اُس تَخوی پی ذکر کو زیره اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات یقین اغا کسان چی ایمانی راوڑه و دنیا که و ملو نکلی دینه سیج علو لهم الرحمن و اده زرده چوبه گر زیده دیده پارا محربان بادشا اده زیده دوستانی اغا کم دیده جنت یا ادن دوستانا د ایمان او د عمل سوالیح پیدا داده چستا سرابه دا خلق و پزرکی بی اختیار امین و محبت پیدا شید او د کفر او د شرف نقصان داده چستانا وا, با دا هر مسلمان پزلک نفرت پیدا شد ایمان کوا اعمال سوالی حق کوا نو تا با محبوب شد نو چی دا اللہ محبوب شوی نو اللہ جبریل تاوی دا زمان محبوب دی نو جبریل با من پیدا شد نو جبریل پرشتو تاوی چی دا انسان د اللہ خواق دیخا د ډیر خیال کوای نو بیا پرشتیم در سر امین شروع شد نو جبريل را کو شي دنیا کې خلکو زنو کې محبت واچې د انسان سرا نو هر موحد او مؤمن بمتا سره مين او محبت لري چې کله یو انسان د الله نه باغی شي که نا پرمان شي نو د الله ته نافرت شي د الله ب جببریل ته دا زړیې ډیر بې شي جبیل و الله چې ستا ب شي نو زما به د کمم ځ شي نو د جببرله مو سره نفرت پیداشي کې دغ بې شي. نو بیا جببریل پرشتو ته و چې دا سړی د الله ډیر بې شو نو پرشت مو سره شروع شروع. نو بیا جبریل را خوشی نو دو دنیا د خلکو په زونه کېم دا غسر به غواشي نو کده ډیر عرص کې خدا خلکو په زله کې بدللی خلکو ته نه proti wali زکه شداد الله بدل شي اصل خبر دا د ایمان فزان کې را ولا عمل صالح فزان کې پیدا کا تاسو را به اختیار د خلکو مین او محبت شي ل نه آمنو عاملو سوالی حات یقی نهغ کسان چې معې را وړی د کړی دیک. سییه لهم له عمر الررحم نوود دا زر د جوبه ګرځی د د پارهمهرببان بشا ځې د دوستانې یا دوستانانه په ان مع یا سره نه هوې لسانې ترغی پرانته بس یقی نه سان کړی د منږې قآ ل را په جوته پاار جولیلی تو شره به هل متکی پارا دپه چېته ورکی وررکې په دی بهې متقییانوتانتون زیره بهی او چې وریته په دیبانې قوم جګلمار کم ه لکن نه قبلله هم منقررنې طویب سومره ډیرره لا کړړي د منګه مکه دی نه د کلو واللهې د پیړونه هل تو ح سومن هم من آهدین ا وې ته د غ نه یاو تم یوم ن په دنیا ک نشتا او ت اوله هم رکضا یا اوورته د غې د پاره رخضا کته سې. د سینې غوازم اغیل ناراضی معنی ختم شوی دی اسلام نشانه نشته ده <تصفح> پس صورت کی عجزو د نه کانو خلقو چګور ټول الله رب العزت ته محتاج بسم الله الرحمن الرحیم طه ما انزلنا الیک القرآن لتشقى سوره طه مکی سوره ده نزول کی 15ویں ختم نمبر دے پس سورۃ مریم نازل لے او ترتیب دو سورتن کے شلم نمبر دے پس صورت مریم نا نزول او ترتیب دو اڑو صورت سورۃ مریم پسیرے دا صورت چ دے دے مناسبت دا مخ کی سر اس دے نورابت دا مخ کی کی دا و مخفي صورت کې واقعات موسی عليه السلام وو مختصر نو پديس سو مخ البته سويلو وذكر في الكتاب موسی ول په کتاب کې واقعات د موسی عليه السلام انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا صرف پري ایتونو کی دا واقعیت اشاره وا مختصر اوس دی صورت کې کنا ټول صورت چې ګوره بس موسی عليه السلام واقعادہ پدی کی تفصیلی واقعہ ذکر کړي د موسی عليه السلام د دی وجنې اور پسې متصل ذکر کا یا مخ کی صورت کې عجز ودن نو پدې کې وای چې عجزه موږ خلک ابتلو بالمصائب باغیبانې دنیا کې مصائبونه راغلی او مصیبتونه رضانه نو لری کړې نو معلومه شوه چې هغه آل هنبي د عبادت لایق ندي د عبادت لایق یو الله دی چې کم مصیبتونه د خلکو نه لری کړي یا مخکې صورت کې واقعات إبراهيم عليه السلام وا چې خپل پلار بیان کړي ری کنا نو دی صورت کې معاقیات موسیٰ علیہ السلام چی بادشاہ تی بیان کرو فرعون ته او داغا مقابلے کوله نو تبا گوری چې کم زی که ضرورت دی دا مسئلی دا بیان اولو که پلار تا ضرورتی پلار ته بای که که رونو تا رونو ته بای که که بادشاہ ته ضرورتی بادشاہ ته بای که که قوم تا ضرورتی اغیتا بای که دا الله دن با عام بیانې. یا د مخ کی صورت کې اثبات د توحید او په دفعه د شبهات او په دې کې تشجیده علا تبلیغ المساله توحید مسله ورسوه دله قدم موسی علی السلام پہ یا د مخ کی صورت په اخر کې تخویپ یار ور کا کم اهلکنا قبلهم من قرن دلته دا غینه مونخه اله ک فرعون چې الله څنګه تباه دا داود صورت ابتلاء المستفین د نه کانو او چونشو بندگانو مصائب او تکالیف ذکر کړي غیر راغلي دی وخت ته الله لري کړو خلاصه د دا صورت دو حصے اول اول دی اوله حصہ یې اول باب 76 آیت پورې دی په دې کې اول ترغیب دی قران عظیم تا او بیا تزيه على تبلیغ ذکر کړي او بیا واقع شرو کېده یو څو دلایل عقلیه او بیا واقعات موسی علی سلام تفصیلا بیا تثبت د ساحران او په اخر کې بیا تحویف او یارا امتیازات د صورت صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعات موسی علی سلام دا رنګه صورت ده په بیان د عذر د ادم علی سلام چې ونه غړلې و دا غنه یې سورت ممتاز ده په ذکر د بازه حالاتو او د قیامت سورت ممتاز ده په ذکر د دعاء د موسی سلام چې رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني دا دعا په بلځه کې ناراضي بیا سورت ممتاز ده په قول د موسی سلام سامري تا چې انت تقول لا میساس تبو چې لاس مارا ولای صورت ممتاز ده پا مناظری ده موسیٰ علیه سلام ده پیرعونیان و ده سایران و سر ده اختر پا ارز او صورت ممتاز ده پا سوزاولو ده, ده, و ده و سخی ده یهودو باندې ده بنی اسرائیلو باندې چکم سخیج ورکلو موسیٰ علیه سلام آغا سوزاولو طواح ما انزلنا عليك القران لتشقا طواح الله پاک خوږی په معنا د دې حروف باندې الله علوم به مرادي به ذلک یا علماء وي چې طواح دا حق په لغت کې یا د حبشه په لغت کې طواح په معنا د یا رجل باندې ده یا رجل اے سړی نو اے پر جولیت کی کامیلا دا اللہ دین ماندیلا ندی را لے گلے چھتا پیزان تنگی یا توہا توہ پا عربی کی دا ابجد و د حاز دا نهو دا پار رازی او حا چی دے نو آغا د پینزو دا پار رازی نو او پینزو سوشو چوارلس توہا مانا اے دا سوارلس امیس پوگمائی واہا اې د سوالسمه څوک مې پہچان خېستې انسانا مونږ پتا پران دی لن د رالي ګل چې ته پہزان تان کې یا طوها توا چې دندې اشاره ده اغه اسماء ته چې پای کې اول کې تو رازی لک یا طاهر الخلق یا تویی بالخلق <سؤال> او حاک غیتا چه کی حارازی لکا حادی الخلق نو اے در طولو خلقو نپاکا اے در طولو خلقو تا ہدایت بیان اون کیا یا توا تربو د دا جنت خوشالی به الله در کی حاچ دینو حوانو احل النار نو اینی تربو احل الجنہ و حوانو النار جنتیان با خوشالی پا مزو با یو جہنمیان با له لې یا تواه ماندا نوم دې دا یا دا د قسم تکره قالا ما انزلنا الک ال قران لتشقى نظر علی گله مون پتا باندې قران دید پاره د کی تسجیده چت اور باندې ځان ستړی کی اوزان څنګه کی الا تذکرۃ للی یخشع مگر نس حد د دا غچاد پاره چې سو گیریږي د الله نا تنزل مم من خلق الارض و السماوات العالام نازل کړه د مون دی لره په نازله اولو سرا دا غ د طرف نه چې پیدا کړې د آسمانون او اوچات الرحمن وعلى العرش استوا مهربان بادشاه په عرش باندې برابر کما و دی کما يلي خو بشاني هی د دې الله اختیار کړي هغه چې آسمانونو کې دی او هغه چې ځمکه کې دی هغه چې په ميز دې دواره کې دی او ما تحت السرا او هغه چې لاندې د لم دې ځمکه نه دی بالکل ځمکه ویخت چيلي پغیم الله پويږي او دا غي الله دی و انت جهر بالقو د تطزور باندې کی خبر وینا او فانه يعلم السر واخفى و انتجه و انتجر في دا شر دے کنا جواب جواب شرط دے محظور دے و انتجر بالقول في الدعاء یا و انتجهل بالقول کته تر تحقر والي کے بالقول و سبان دي یعنی بالقول یعنی بالدعاء يا نو جزا صدا فالله غنی عن الذکر الله د ذکر نسده بے پروا ده ولست ذکر کی بیا ریاکاری شو کنه نو تیچه بځہر کې نو ر دین الله غنی ده ها تفسیر سراج المنیر لیکلی دی بیا د دې ذکر ته الله ضرورت نشتا نو کو کنه د چغه ووا چې الله ته غنی شونه بیا په کیسه پیدا و ان تظاربلیل قوی که په زوره کې تذیک ضرورت سر جہر جهر توللی په ان نه هو یا لا موصر راوه اخه یا کې نند لاپه کویږي سر را په پټه اخه او په ډیره پټک په ډیر ځان سره پټپټ لګی او اخفا مع دنسما نه غچ سره بل ته په دی غوکه پټه خبره کوي او اخفا غچ د بل نیم سړی پټه ساتلی ده په لکه سره پټه پاغه مله خبر یا سره غ پټ را چې تا پټه ده چې د دا خبره ده او اخفا دا چې ده ویلې کېږي غ پټ راسته چې تا نم پټه لکه نن یو خبر له کې ساتلی ده غمه الله تعالی معلومه ده ورستوبه ته پاینده کې له کې ته پته نشتا غمه سیدان الله لا اله الا الله داوره توحید الله پاک چې دے نشتہ باللائق دے بادت مگر دا غیو اللہ دے لہو الاسماء الحسناء دے لاد پارنو مندی خیستا الله نمون اللہ را مدد کا و حل تاکا حدیث موسا اس واقع دا موسا سلام حال حل پا ماند قط پا تحقیس را غلی دے خبر د موسا سلام السلام از را چولی دور فقال لی اہلهم کسون ویویخ پا الاهل شي اینی آنستو نارا یقیناً مالی دلی ریور لعلی آتیکم منها بیقبسن شاہید چیز رادلو کمتا استداغین بیقبسن پی یولن ببلا او اجیدو علن ناری حدا یا با امومم زپور بانی حدایت لرا دا کرتو بیری کلی دی چی دا اغا وقتو چی شو موسیٰ علی سلام مدین تتلیو او مدین کې بیا د شیخ مدین سره سو کوی شعيب عليه السلام دې سو کوی بل دے. اغسر لس کاله تیر کړ او اغه ول خپل لور پنیکا ورکړه نکای خپل تشویو مخ کې نو چې کوم مزدوری کړي وکنا که کې غډي بي زم را سيدلې ویناو اغه غډي بي زم ځان سره سټلې را روانې کړې پلا را که را روان دی وی دا موسیٰ علی سلام چی کل نیتا برابر شو دا لس و نو دا اغش شوق روچت چې چی زم مصر تا او د خپل مور ملاقات باو کما او دا غی وقت پوری لپیغمبری دا تا نو آوالا زمان نو دی چه را روان شو خپل بی بیم زان سر را روان اکڑا ګډي بي زم چې کمه ول اسخر ور کړی مزدورې کې غیم را روانې کړې ماشومان بچیم ځان سره روان کړې وې پدې لا رچ راته و ولده لهو فیتوریق پلار کې د هغه ماشوم شو په خوانې خزیدا سره لکه ویل کو وس نهه مسله بنا و ماشوم به وشو کې به وږ بیا روان شو ولده لهو فیتوریق پلار کې ماشومم شو او څنګه وختو فی لیلتن شاتیتن باردتن مسلجتن پا داش شپکی چیخ یخنیوا او با واوریم پکی راوری دی نو دا سی وقتی خود زنانه دا پار گرمائش دیر ضروری او پا دا حالت کی چی واوریم دی یخنیم دا سفر که دی لارا که پیش آلا د موسی السلام د پر دوه خبرې ضروری وی یو لګور کارو او یو چې دنه وبته خطا شوی ګډي بيځه وسره تګي وی چې دا سي زېل لار شو چې دا ساريو بو چوبو اسي نو لار ورته معلومه نه و نو لوري زې کې څه شپښون وري ولیدا رڼا یې ولیدا نو چې تدل تکينا او زبل لار شمه دا غینه بچ دینه تعالی لمبم راوله ما چې ته ځان ګرم او اغل تک سوخه لیکوینه دا غینه بلار معلومه کما دوبو چې وبکم ځکی دی او دا مصر تک ملار لنډه ده چې پاغې لاړ شو نو دې چراغې سچالو شو بلما عطا هر کله چراغې ده دا غې د وور خواه تانو دیه आवाज او تو شو یا موسا اے موسی علی سلام انی انا رک یقین ځستاره پیم ف خلله نهلییک پهه س پنیستان نه ک یټته چې بوادل مقد دې فقیق د پاکه کې توه چې نوې د توه دا پنیې پولستې بعضو لمای داځکه چې دا د خر چې مرشيو دغې د سرمنې نه جوړی شوي. او څوک یې چې نه دا غلطه ده دا ده غوا ده سرمنې نه کم پنی او غلاله شوی و خوی دی او تذکره چ دا کان د ډیره مبارک ده نو چې دا دی کان دی دا برکت ستاسو سره ولېګي مبارک زه کپی اپ لګرځم فون دی ها حرمه نو ته الله مونږه او تاسو ټول بوزي پکراتو مرات نو چې کله حرم تلاړې نو کته ځال نه 90 پیزار راوخلې 90 چې بلکل په دې ځمکه لګې دلم نه پاک خدای ام به د بده چې ته حرم حرام کې د پیزارونو سره ګرځې ولې د خپل خپل باندې ګرځه چې دا مبارک زیس تا د خپل سره لی دا ډیر فن کینې نو دوزر په حالت کې پیزار استعمالول شي د عذر په حالت کې نبی له سلام فکوخم ثواب کوي ویل چیر کې د سوګر ده یو جدا خبره خو چې عذر شدید نه ده تکلیف د خپو درته نه ای مخ پیاب لګرځي دلته دل دل سوال چې مبارک زه جمعه تم دغه حکم دی نو په زار ده خو مبارک دی نو چستا د خپو مشکل نه لکه یخ یخ نی دی را یا ګرمیو پرځ د لغپې سوځي یو جدا خبره چې دا نه نو ته جماعت کې پیزار مې استعماله و او بغیر پیزاره ګرځه چہ دا مبارک آزمک استاد لري خپوسره لګي آ پیزار سره مشکل کیږي کنه نو پیزار سره بالکل مشکل کیږي باب الصلاۃ فی النعال امام بخاری باب قائم کړی حدیث کې راضی نبی علیہ السلام مانځته ولاړو او نبی علیہ الصلات والسلام چه دینو تو منسکی پیزار ویس او کہ کیو صحابہ تلغیم زرد زرد پانی ویس تے واہ نبی علیہ السلام سلام سلامو گر زاو مساحابو توئی چ ماخو پانی د دیو جن ویس گندوی نو تاسو سول ویس تے نو چکل پانی صفائی نو من جو سرکی مو سرکی گی او چې ګندې بیا بیلر کې بیا به وباسه بعضې سږنه داسې دي چې دا غې د صفای طریقا غوړه چې کم شه د څه ده چې غنه جناست ځان ترکاږي لکه مثال په تور جامه ده نو چې په دې ګند پریوزي نو دې خدا تارونه دي نو دا په دې دن د نورږي نو دا په مګلو را مګلو نه صفای کیږي دا به وینځي کم <سسسد> شیشہ دا سدے چې اغه ځان ته شي نه جذب کوي او پاږه ګندگی پریوزي نو اغه په مګلم سپاکیږي لکه موبایل مثال په او داد نګن کې خراب شوور زیات او سه بمبي ته وينځو نو ډېر فونګ دا خو ځان ته شي نه جذب کوي نو بس پته با باندې د پاسه کفل راغتا یا بل شي راغتا نو سپاښ چ شی باندې ګن پروت دی نو دی باندې په تاسو سره شریکهګه چې غا ګن تلره شو بس ظاهر کې ختم شو سپاش دقه شان په ایزار دی د بوتانو تليري کته پلا رواني او پدی په سګن و من خطر نو پک خو رکه یا پکا قبل <سؤال> کې دا راخ کې دا سي اومه گی نو دا خو جذب کین نشي کنه نجي خصه پاشي دا سيومگي نو بساغي ناغس شو لری شو خو کدا سي بوتاني لکه وس دي وخت دا خو پخواني خبره منته دي وخت دا بوتان چي دی دي کې دا خپل خپل نه هي دي گناغ 14 نه 14 ډېر پاره چفنه وې مې کې خونخلي کلي چې دا گت لری شي غره کدا پکن ختي بیا ښکار خبره چې بیا پېټې چې پېزار مطلب زمکه باندې دراخ ک او ستا یقین راغې چې د ګنه پاک شو نو به پاک ده دانه دې چې ګني خامہ خاط بیا دی طول و او بوتوباس وینځې به چې چرمنی بوتان د ټول وینځ لستا څ خیال یا خو به په یو ورس کې وچیږم سر تله ولا صفا ک به صفا شو صحیح شو خاجي خو حال ادب دا ده ک دل جدا شې او ادبدار چې پاک زې کی نو بیا چې د نو په زار وباسل پکار دی د اغه د ادب او د احترام د وجینا ف خلله الی کا په زباسه خپلی پیدي ان نهکهبلوادل مقد دسېتوه یاې ننې پاغکن د پاکه کې جې تووا دیوه ناخترتو کا ف تیالی مع یوه او غه کړی ته خپل پهې غمبرې دپاره ف تم پس غ دوا ل مع یه هغې ته چې تاې ووه انني انا الله <سؤال> لا اله الا انا يقينن زچه من ز الله يما نشته بلایق د عبادت ما غریو ز یما فعبدنی پس یوازه ز ما عبادت او فابان دی قوا د منزون لی ذکری د پارا د ذکر زما لی د پارا د ذکر زما ی ما پک یادے ان <سؤال> نه سا ته آتیتون اقاو اوفی یو معه یقین قیامت چې د نوراتون کې دیقادون نمه اوفی چې ځ د ځان نه پټ کما نو سګې بلک تکاره کما دا کنا د د علم پټوالی د اعلم دقییامت نه یو سړی چې دیره خبره پټ ځې ځانته نو مننو یم چې ځې ځان نه پټ کمو بلته ې سخکاره اللہ و اکا دو اخفیحا قریبیم چیزا پتو ساتم د ځان ناغی لارا نو بلتا بدائی لمسا ورکم یو مانا یا دوی ما مانا ابدیحا اخفیحا پا مانا دو ابدیحا اینی ازحرو حا ازدادو نده قریبیم چیزا خیارکم دی لارا دید پارا چی بدل ورکتی شیاری و نبستا پاغی چی کم عملی کڑے دیم فلا یا سدن نکا ان پهوا د نړی ته د ایمان را وړلو نه په د قییات باندین هغه سوک چې ایمان نه لري په او ته ب د دی د خپل خوا تر سره داګینې حالاک بشي و ما دلکه بیاامیننی ک یا موسا و ورتهله اوس دا ګوره قضې کې ورې شروعدي که نه ببی خودل دلته پاته شو ب ددي ډزی کاررن راځ. هلته نه مساالله سلام ته نب ته والله شو او لال پ راون او دا ښه غریب به و نسته چې ساون بهېوس را شي اوس را شي چې پوه شو چې سرړی خور را نهغې بیا خپل ګړی بزی را کر را پلارار که را هلله <تصفح> وما تلک کې امیننی ک یا موسا اوسله مجزه وور کې پیغمبرې وله وړه او ممسال سلام الله پاک دا خبرې او سره کوي چې دز لور شي او مضبوط شي. وما تلک بی امینی که یا موسیٰ سشیده سا پدی خلاص کې اے موسیٰ علی سلاما قال لحی اعصوائی وی اغدا زمام سوادا اتوکعو علیها و احشو بیها علی غنمی وی اغدا زمام سوادا تکیالا گون پدی او پانی را سندم پدی خپلو گردو بی زوتا ولی افیها معارب اخرا ماد پار پدی کې په دی دی نورې الکه دای ورته دا دوم رغدا تیسوالې و الله ته تپوس وکړي چې لاس کې دي سري نو دا به جواب ورکړي چې دا صدا انصار اګور په دې خبر ازان پوښکې خان الله چې دا تپوس کوي چې واما تل کبي يميني کوي دا مطلب نه دي چې الله ته نو معلومه جدا بس شي ا موسی عليه السلام نه تپوس کړو دا اللہ پاک پل محبوب سره کلام کول غواری نو اللہ تا پتا دا خبرې په با شروع کی گی کنا لگر دی دا سی مثال بزر تا تا خارج که و خیمه او زمیدار سڑے لگیاره پتی که گوٹ او تا پا پول روانه او تا تا سلام علیکم دیو علیکم سکه وی تا تا نخکاری جدارم بیو او و راخلہ سی یا کودالو چتی و راخلہ سی گوٹ که کنا تا پیزی غوط کوي ګوتو تسوی دا سکے نو د دې دا مطلب نه دی چې ګینه ته خبر نه چې ده سکے نو دی بره تالو دی دوی یاره په دې پټي کې غیا شو او لګې مدا ګوط دین دا کلام شروع یا غبل چې پوګه کړې او کلې یو ځکه منډي وي او بتاو یو کړو اوبله لګې ته تې سکے اوبله لګې نو دا خطه تخکاری چې اوبله نو دا تد د دې پار نه کېږي چې د نه ځان پوي دا ته दुसره دا خبري شروع نموسا علیه سلام ته چې الله پا کوئی وما تلک بھی امینی که نو دا مطلب نو چه گنی اللہ تا پتا او تا پوسی تے کو چه دا سشه دے نو دے باو تالو وی اللہ تا پتا و خوئی چه نموسا سلام سر دا خبری اوکم چې دے لگ زلور شی وما تلك بيمينك يا موسى سر است پر خلاص کے موسى علیہ السلام قال هي عصايا اغه وې دا زمام ساده بس دک جواب کافی وو دا سواله په جواب داصل کی خبره دادا موسی علیہ السلام چې په اول زل د رب سره خبرې کی ډېری مزيداره پیوله او نو موسی علیہ السلام چې دا خبره جاری شي کدا ویل چې هم ساده نو بیا به چوپ ولاړو نو دا اوس ډیره خبره کې چې دا مې او پدې باندې چې ده نو تکیا وا مچ ستړې شمه ولاړې ما هغه سم څونکیو کنا داسې نو لکه د دې زمانې شپونکیا رو چې چته یو ځای کې پراتی او سروپریده پردو پسونو ور روان ابو تنېغ ولاړو او چې ستړې وشو بیا بیا ته سواله ډاډه کلا دا کونټی تراب به دی بوتي تا واچو دا به وو فزو نو سی وای پانی و تراو ورځی دی او چې دا سی وای کنا نو خو ګوټه زخم کیږي بیا نقصان دی دا سه نه واهوش بها علی غنمي نو دا کلام کی طول ده دی وژن راغی چې خوندې ولا ور یا موسی علیہ السلام سره دا غم شو چې وختي را تویل چې فخ لعن عليك پانی دی وبا سه وګورځو نو سره چې وس راتوی داب سام دیو وګورځو نو تا خډیر پیدی دی په کې بیا بځبلم سا جوړو ما شپن کې سړے بغیر د امسان اک څنګه ګرځي دا خډیر ضرورت راځي نو لکه وزه کا وتو یې سن چې را توسوي چې دامو ورځوا نو د دیوژن زر زر پیدې شروع کړلې داږي ولی فیها معارب اخرى ما د پار په دې کې فواید دي نور نو ری په کې سپېدی دی په امسا کې ځس خو هغه نو دا دا رتبیې کلي دي یو پیدا په ک دا د چې امسا س نه ول مررییا ده دا د مرو سلت کهته غمټې که نه امسا ګرځول خبره. صح ده خوس دا سیستم داسې جوړ دی چې دا امسا ګرزول ګراندي څنګه ګراندي خام مخ طببه په موټرسیک سرېږې نو بیا بدد سره س چې ته به یو خواې بل ې امسا بری و کړی. بیا به مسله یا به ت وخوری سبا ولی بیا نه شي خو سې چې چرته پیادهې نو همسا لاسې تلخه بر د غونو خلک چېدي که نه بیا په دو سنت خامالتي او زمونږ د داوارې خلک خو بسې د هغوی چې چر ته ځې زان سره به لرګې یا همسا یاول کې دبر دا لاس کېلی پازتله زنګدي غری که نه ق د لې چې ش پر را شي دا به بیاڅ کوې ون ته بخ چېې یا به ختی یا با نه شي دويم زینت الصلحاء دو دا دا دا دا داد نه کانو خلکو د زینت ده اوس خود خلکو زینت شېره دومره موبایل په لاس کې نیول اری اوسره چې کم ده کنه دومره کیسه چې جیب کې ناراضه او پدې شوشا کې زینت په امسا کې بل صلاح علی الاعدا داد دشمنانو خلاف وصله ده چې کچرتہ چا بانی گوری کنا نو بس سمکار دے کنا سبب یا یو خواب الخواخی خوا گٹی پسی لاسونا چی بس دا سمکار دے تایار لاس که دیم ساشتا وعون لی زعفا دا دا کمزور خلکو دا پار امدادم دے دا یو قسم دره مخپش وستاخا بوا شوی کنا چلگوانی کمزیکی غرزیگی نو نظر دا آرام کود روا نو بس تا برا تین کیل یو کس دا لاس ننی ولی دام پکی پیدا دام خواست کر خطو که چراوانی او امسادر سرینو نبخوایی او چی داد سرنینو کنش پی با دی پاوایی بیا او پینزم چی دینو غم للمنافقین داد منافقانو دا پار غمم دی او شپغم غم زیادتون علی توعات دا پا توعاتو بانی زیادتون دی دی سر توعات خکیگی ستڑه شی دی تا داداشا دا و مزد ولاریا تحجدو کی خواه ټولی پ پ دي ځ کوي لی یفيها مععاري به اخوره ما دپاره پهې کې پدي دي نوورې قاله ال <سؤال> ک یا موسا اوس دا ټریل کي و وطالله غځدي لره یا موثال سلام ف الق هاووي غځول فوي غورځ واللهدي لره په اضا یاحيتون تهڅ فناسا مار چې منډی والی مار جو شو. موسیٰ علیہ السلام حیرام شو جدال آسنگا چل دی یو خوش پدا او زان او دا ناشنا ناشنا کرتا بونم و تمخی ترازی حرم رالا و اللہ و تواز ورکی قال خوزها و لا تخاف او رستو براشی علکا و لا امد بیرن و لم یعقیب چه کلی امساو ورزوالا سوری قسوس که براشی کلی چه امساو ورزوالا چه غین مار جوڑ شو و لا امد بیرن و لم یعقیب و آوڑی دشاکون که و کڑا و لم یعقیب و پشای نکتل الله आवाज ورکه چې اقبل ولا تخف مخکا تختما یریګما دا بچ بچدن بیا منګا واپس دا لا موجذر کو بیا به تم ساح جوړو دل تموي چې خود ها ولا تخف رواخل دی لرو یریګما نو دا وس مار دی او ادارا واخله سم به اخرین چک نئی ریگنو اللہ وی ولا تخف یاریگا ما چی سنگ تلاسی یو سے سنو هل اولا زرده چی واپس بکو منگ دی لرا شکل اول نتا بیا بتے امساو لرگے جوڑ دا یو مجیزه شوا، دویم وزمومیده که ایلاج ناحی کا یوزیک اخپل لاست اخپل ترخ سرا تا خروج به ازوا آره و بزی سپین من غیر سو این بغیر دا برگی مرزنا آیت نخرا دا مجیزه دا بلا لاس بیده ترخ کی ورک او چی بیراویست نو تک سپین پرک بیو برگی مرز بنو اسی او چی بیا بی کل دا شیطی ختمو بیا بی ترخ کی ورک بیا بی سامشو دا بلا موجزه ده ده ده پارا چوخیو منگ تا تا ده نخوز منگ نجلوی لویری ایز حبیلا فرعونه لارشه فرعون تا اینهو تو غایقیننده چی ده نو دست حد نیتی جاوز کده ده پسر کشی که اغیو ای رب زما رب شرحلی سودری ای رب زما پرانیزی کلاو که زما سینا ویسیر لی امری او سان که ما تا زما کر وحلو العقده تمل تم لی سانی کلاو که جب بعد غوټه د شوي زمان دا وله دا کوم غوټه وا دلته یو کیسه ده وې موسی عليه السلام چې کله وروډو کېو د فرعون پور تراغه کنا ده د فرعون تراغه انو فرعون چه دینو و ورشی زباحین را ولی چلالی کی داد دا بنی اسرائیل و معصوم دی کله چوبو بو دی خز و تویدا مالا لوان او دا به زمن زوی شی او دا به من لډیرا پیدرا کی او دا واغه بچی کدی کله چتی بچ کا نو دا معصوم بیا لک لوی شتکلا شو خرفوسی کولی نو فرعون یوزل پغی کی واغس چه غیقی واغذ تکنه نو دا ما شم عادت داله چه سنگی غیقی واغذ نو دا دوان الاسونه ولی پده گیره که واچه وده او زورونه و تکه وده اغی وقتی و دا موسیٰ علیه سلام دا غم رواسونه فرعون و لیوله از رخلاسی بلن خلی بل رخلا اغوی یلکا غزما دشمن دا نی دی به با اندسران خطه ده چه گیره می نپریدی وی دا ده ورش زباحین را ولی چه ده علال خزاو تویدا غریب پس ده یغت تاسه پیجانی چتسو کی ماسه پیجانی ما شوم ده ما شوم له چ سلاس کی ورشی غرالی وننرا خپویگی هغه وتو نن پوی نو دی خزاو تووی زغورات تیش پی کو تجربه پی کو نو ایدولو هی کی هو دل یو کی سروٹ کی وی او پیو کے ملغلری وی چی کم ملغلر و چغورا دکم راخی نو موسی علیہ السلام ده ملغلرو طرف طرفوانو نو جبرئیل بل خوا نو سروٹ کی پس ورا ندې هوډ کې او چې کې ناشته سروټ کې راوګاسته لاس کې نو د ما شوم عادت دی چې زارې کې خپلې لوړي شهرا وایي چې سروټ کې څنګه راوګاسته خپلې لوړي وړو نو جبه اوسو نو دوی هته زرو پور زواله جبه کې هغه داغ پاتې نو داغې نه به جبهن خطلا تعویلات اهل سنت طریقې شرط کړې هغه ویل نقل شریح په کار دی صحیح بل دا د체 د نبی جبن خلی نو الله کو نبی د هر عیب نه پاک را نو مجدا غجبن خطا نبی غلا الله نبوت ورکو دا خبره خلکو لیکلی دا ولکدا لیکل لیکل محتاج دا صحیح سند اصل خبره دا نوا اصل خبره دا وان چې د خلکو عادتو نبی باز خلک دا سی چه پا عام و حالاتو که سبر سعی کئی و چه غصه و لور شکنه نو بیاد آگه خبر تتی شد گرد وڈی گی تی خبر غصه پا حالت کئی سلام جلالین سانو نو دویل دو چه پیرعون با زمانا پرمانی کئی نو مالا با غصه رازی نو بیا زمانا خبر تتی شد نو فرعون وایګنی چې دا وګره زماده یې رینه او به زماده غسیږه وځنی نو یا الله زماده دې جبې دا لوکنت چې د غسیپ وخت کې راځي دا ختم کړه او دا قوت شجاعت ته اشاره ده دا څو نقصان بیا الله او پدیزه سراج المنیر لیکلی دی دینه دا معلومه شوه چې فساحت د جب لوکنت لره کېدل دا د الله لوی نعمت دی اوله رپ رارحلی سودرري غوی ایره به زما پرانې زما له زماسی نه ځکهې ته ذلب تنګول ګراندي دا د ی یرې کار خو نهدي که عمر کار او ما کار سرلی امرې او کې ما ته کار ځکه دا ډیر ګراناند کار د ډیر لوی بوج دے سر ترسا دی سر ته سول ګراندي. وا حلل عقدۃ من لسانی کلاو کہ غوتا دجب زما يفقهو قولی چپویش دی زما پوینا وا جعل لی من اهل یگر زو ما د پر مل زما دا حلنا هارونا چ هارون السلام اخی چ زما اور دے الله دیر ال سر مر کرے پیغمبر کا وګره دعای ولو غختہ اشدود بی ازری مضبوط کپدی زماملا و اشرک ہو فی امری و شرک دل <سؤال> رمان سر پکارد نبوت زمان کی کینو سب حق کسی را دید پارچی تصویح و ایستا ډیر دیر او یادو تالر دیر دیر یکینا نیتا منگبانی لی دون که قالنو اللہ و تویقا دو اوتی تا سؤلہ کیا موسا پتاکی سرد درکل شو مسکول تا تا مسکول ستا موسا علیہ السلام اینی کمشه چتا غخته او نو اغه مې در کینې رور مې دلنې نبی کا ولقد مننا عليك مره اخرى فتحی سر احسان کړه مونږ پتايو زلبل کله چې مونږ او حینا الی امک ما یوحا معنی تا ګورا زړه کې واچوال مونږ ستامور تاغه چې مونږ ولزکه کومه خبرات چوالا الهام ته مراد دې انقذف فیه دا چې اوپر زو بدلره پتابوت کینې کې دا بدلره پتابوت کې یو صندوق چې ف ضفیې فیا میتاببو تو غور ځه په سمندر کېفل یول کې یا موب سااحیل په س غورځ سمندر په کناه یا اوخواز هو عدووللیولله راواابخلی دره دشمن زما او دشمن د ده و القتو علی او ما چاولو پ محبت زما د طرف نه مثال سلام چې نه د د په عملبانې اسڅوکنو پوه شوي چې کله د دمور پهکې د۔ چه پیدا شم چا تا پتا نوخا اللہ دا سپت ساته مور اجزه بی پت پی ورکول خو اخیره که بیا خام خالق و تخورور و خبر اخکار کی گی اغا وی اری دا چه شو کنا نو دا معشوم برا نالالی نواغی نا تا اللہ دا کی واچه ول چه دا پا دی صندوق کی کی دا او بیا دا صندوق سمندر کی پری دا اللہ بدد ساته ناکی نو نا موری دا معشوم دا پرعون دا یری پا صندوق کی واچه و سمندر کی روست راضی دته خور و هغه توی چې بچي صورت قصص کې په تفسیري راشي قصوی تور پسې اور پسې داسې ځه ای بدلر نو ته قتل په یو سترګه چې چا ته پتن لګي چې داګري د صندوق ته او دوی ته پتن وا هغه روانو روانو روانو د فرعون کور تر راغه هل تدك سن سمندرنا د فرعون کور ته یو نیر راتاو شو الله پای کې راتاو ال تد فرعون کور کې داسه حوض ای کې به و بتاوي دی تاوي دی بیا به وته ای کې دا سندق داسه تاوي د فرعون نور سندق راوچات چیروچات ایګه کولاوي ک ماشوم پکې ډېخ کولیو مور له راوړو ډور فشالو شو زمونږه را ماشوم راغله فرعون چراغې نوې دالاله تو تو ویل چنا دا بنالو خدا دالای او کارو چې موسی علیہ السلام بچا هم ولید دا بس داګه او وسره محبت پیدا شو نو فرعون پڑکه وسره الله بیا محبت پیدا کی زکہ لال نکي ها نو فرعون پکور کے الله پاک دے لوی کا که کوئی کنا وے چې د غلط نه یریږي چې دبران غلاو کی نو اغشے د غل کرا کی دا کوئی نشوی لکه تاسو سردی سپندی په سری یا بلشيره او تو وچ دا ران دا گا وندي می غل دیرا نه پټي نو یا بلکس دیرا نه پټي نو هغه ته ورور د آزاد سره کېد زبیر اعظم خان نو اوس په غل د ځان نسک پټي بیا اوسردی صاحب کتاب نو بیا نشي پټول نو فرعون معشمان علالول نو د فرعون په کور کې الله لوې چي سوکول غوتې مشورول چې فرعون به توي بچ کړي الله الله فليلقي اليم وبالساحل فصوب غرزي سمندر په किनारा روا بخليدلره دشمن جما او دشمن دده والقيت عليك محبت مني او وا چوما پتا محبت زمار طرف نا على عيني ديد پاره چستا پرور ش شي جما په هي پازتا اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يفلوه کل چی تلستا خورا نواغی ویل دا خور کل سوم نمیو یای مریم نمو نواغی ویل آیا وز داور پس روز تروان ده آل تا دا پیر آنکور تا ورسید که نا دیس دا چام پی نسکل نواغی و تاوی حل ادل لکوم آیا وخیم تاسو تا علام یک فلوهو آغا سو چی آغا با چا چی پر ورش بکی فرا جانا کنو پس واپس که منگ تال ریلا امی که مورستاتا مورستا که مورستا تقر عینوها دید پارا چه یخیشی ده دیسترگی والا تحزنو دانخ پکیگی وقتل تا نفسن او وجلیو تا نفس لرا فنجینا کمین الغم می دابل امتحان چکیب تیدی وجلیو پس لاس کردوی منگ تا دغم نا و فتن نا که فتو نا او امتحانو نا کردو منگ پتا امتحانو نا فاسو اختر کړه تاسینینا چن کلو, تا کلو نف اهله مدین انا دم جنوالو کی ثم جیت بیارا ل تعالی قدر یا موسی خپل اندازه باندې موسی علی سلام چې کوم الله مقرر وستانا تو کله نفسی غره کړه ما ته خپل ځان د پاراینې د وحیده پارا لاړ شه فرعون تا تا واخو کا او ستار اور بی آیات فی آیاتن زما ولا تنیا وسستی مکوې دوالا فی ذکری پنسه حت او ذکر زما دا د ابو بیا نه وای لاړ شه تو غایقن انده سرکش تحنت رشوه ده پر سرکش کی فقول <سؤال> له قول لینا فسوی دوړ ده فرعون قول لینا ونه نرمه دین دا معلومه شعیب نے کثیر وای په دې آیت کې ډیر لوی سبق پروت ده ښا عبرت ته فرعون انتهائی سرکش او موسی سلام د الله یو نیک بندا بیام الله پاکو توې چې فرعون ته ورښین او خبره وته نرمو کا نرم خبره نرم پا سڑی اثر کئی او سخت خبره لکه کنا سڑی بانی تپک خوریخا دا سڑی بانی بد اثر کئی پوشوی نزکو تو فقولا له قولا لینا پسوی دوارا غطوینا نرمالعن لہو یتذکرو او یخشا شاید چی دی پندوالی پدلائلو یا ویریگی دازابنا قالانو دی دوارو وی ربانی زمنگرابا ایننا نخافو یقینا منگ یریگو این یا فروتو علینا دا چه ده با زیاده او کی پا منگا بانده زمان با دا بیان پتیم کی با ظلم او کی زیاده او کی او این یت غایا با سر کشی او کی دا سر با زمان بیان تا غوکی نرین اللہ و تاوی لا تا خافا مئره گی دوارا اننی معا کمام یقینن زستاسو دو دوارو سرائی ما اسمعو و ارام اورا مستاسو خبری اوی او نمستاسو کارونا لارش دوارا فرعون تا و این اغیتا منږ دوړه په غمباران درف ستاو پهولیګ منصره بنی را لرا او, مور تا تا را و و او عذاب مور کوادته په تحقیق سر راتلل کړی د تا ته په مجزې طر په درف ستانا وسلام معاعله تبع به ہو دا او سلام متتیایدي د عذاب نه پارې چا چې څوک ده هدایت تا ب شو ان نه کا د ایلی نه یېن منګ چېیو پهتکې سره وی کړی شوی د موګ یې نه اذاب پهې چا چې چا بو که او آوری دا فقالا <سؤال> فمر رب کمایا موسانو آغا اتوی اے صوف دستاسو رب اے موسا علی سلام زکا پرعون خویل رب زی مکنه قالنو موسا علی سلام اتوی رب بونن لذی رب زمنگ دی غزات اعطا کن لشیئین خلقهو سم مهدا چه ورکڑی دیاریو شیط خلقهو داغی پیدایش یا داغی سورت سم مهدا نو بیعوتا طریقه دا جنتی رو لخود لیدام فما القرون الاولى نوو و ت فرعون فسد حالت اغي دلو پخوانو چې هغه استا په دین باندې نو نو دغی بارکې د سخيال له دومره ظالم او کوس موسی وي چې خو خلکو وي منګم دغی په طریقې ومنګ ت او کوی چې هغه کاپرانو او مشرکانو او هغه به جهنم کې نذبه را شو ګورې پلاران نکانندل کاپرانو او جهنميان نو خلق به سره په عزت نو تبم سوچ کے خان قال ان قوی فرعون فما بال القرون الاولى يوم انا سده حال اغه دل اولانو چې کوم استاپ طریقه باندې نوي نو دا غیباره کې دې تخیالې چې هغه وکمځي کی یمانہ دا چې سده حال اغه دل اولانو چا ولیو سپور راجوان دی نشو چې ته په واستمرنه بجوندی قالنا موسی علیہ السلام او ته خدا ول امانه زیاته مناسب قالنا موسی علیہ السلام او ته علم ها ربي علم دا غي زما در رب سره ده په دیکه نه په دل می غیب شو پر کتاب کې لایې ذوالربې نہ غافل کېږه زمار رب ولا ينسا ون تنيه الرازين وس ادخال الہی ادخال <سؤال> الہی <سؤال> د توحید چې واقعا کې داسې آیاتونه راشي چې ای کی دلایل د توحید شروع یا بل مضمون شروع بیا واقعا شروع نو دا ادخال الهی بس اللذی الله دی غزات جال لکم الاروز و مهدا او یا بیاند موسیل سلام مقشان جاری دی لد لیلو تا بیانه آغا اللہ چگر زول دست تا سو دا پار از مکه مهدا پر ش و سلکا لکم فی حاسو او سانی کڑی دی یا جاری کڑی دی تا سو دا پار پدی پا که لاری و انزل من السمائی ما انرا و ری برن باران فا اخرج نبی از من نبات نشتا واس رو پاسو منگ پای بانی جوڑی در شنکو قسما قسمونا مختلفونا کلو خرائی وران ونامکم او سروائی پک اخپل ساروی یقینا پدی که خامخان نخیدی در اقل مند در پارا منها خلقنا کم وفیها نعیدو کم ومنها نخرجو کم تارتن اخرا دیزمکی نماس تاسو ابتدا کردی د پیدایش او پدی که و بیا و پسکو تاسو لرا پست مرگنام و من د ده دیزمکینا نخوری جو کوم تارتن اخرام رو باسو و منگ تاسو یو ظل بیا ولقد آرائناه آیاتنا کلها فکر زبا و آبا اوز بیا واقعا پتاقی سر خودلی و منگا این زمان پیغمبرانو خودلی و د ده پرعون تن نخید قدر زمانگا طولین پس اغا تکزیب کرو او این کاری کرو خالنو فرعونو اجیتنا ایتار اطلکدی د مونږه تا د لپار چوبا څخه مونږه دزمه کې زمنګ نه پجادوسته باندې موسی الله اکبر ګوراد الدين خبریت کوم پالواله والا ملکي والا وځدا هميشه دا سې کوي د ملک دشمن دې د دې دشمن دې خبرې له بل رنگ ورته وغ راتل کړړ د تامونګ ته د دپاره چې اوبا ېمونږ د ځمکې نه په جادوستا ای مثالله سلام فله نهتی ی نهکه بې حرم سلې بسخوا ته په جادوبانې پشان ددي فجاال په نه نا واپ نه کمدن په وګرځ زمنګ استامنس کې لا نخلی فو چې خللا په نه نحنو نهمونګ والله انته نته مکانن سوه ځې بابرابر یعنی مقابلی توی تیار شاید اگه توی تبیداری مرازی قال مویدو کم یومو زینان اگه توی وادستا صبحی و رزد زینات داگه دا اختر رزد عشورا رزوار یعنی دا زیناتا و دا خائص غرس چه دا رزدان رز ای ای و این یحشرن ناس و دا چرا جمعشی خلق دا ساخ پا تیم که ساخ تیم که و ایتول خلق برا گندی دا اختر پر رز با مقابلکو فرعون پسوا اپ ابمانا گانی دیو فتوللا فرعون واپس فرعون خلق کرتا یا د ثم اتا بسرا جمع قیدہ فلچل والا خلق ثم اتاو بیرات لوکل مقابلہ یے پارا قال لهم موسی نو ویلیدت موسی علیہ السلام و الیکم ش تقریر لا تفته روالل الله ه قذ په یسخې ت خوم به عذاابین بس حالاق بکې تاسو عذاب وقع د خوابه ما نفته پهتان کې سره توانيويغ سوک په الله۔ فراعونیہ د ساهرانو ته بيانو کا فتنازعو امرهم بينهم پس جگړه شروع کړل د پخپلکار کې پسپل پخ میاں سکې ان اختلاف یو کا چاوي مقابله کو چاوي نه کو واسر النجو وفټه کله جرګد فرعوننا یادې پرعونیاں پټه جرګه وکړه او په جرګه کې ویاله وی انه ځانې لساهرانی دو, مطلب دو, مطلب دو مطلب این حازانی لساہرانی این نافی یکا نو لام با پماند چاکی دا اللہ نو مانا بداشی ان حازانی مانا ما حازانی نری دا دوارا پر او رونا این لا مگر جادو گراندی د دوارا غټ جادو گراندی ہاو دویم ان مخفق من المسقل کا نوه ب دا شي ان نه ظانې له سااحرانې یقی دا دواړه خامخا جادو ګراندي یوری داې غواړی ان یخې جا کوم دا چې تاسو من ار کوم د ځم کې ستاسوونه ب صې حما په جادو دد د دواړو و زذهب بواریقې کومل ممسله او یوه خمه کېغ طرق تاسو غوره د پلارنی کاغ طرقه د له خول غواي ذهب چې کی کې طرقې کومل المسلا اگر طریق ستاسو غورا یعنی بوزی اگر طریق ستاسو بہترا فا اجمعون قید بس راجا مکہ خپل تدبير لرا ثم ات وصفا بیا راشه پس سب سب کې وته مقابله کې شي وقد افلح اليوم من استعلى متاخسر کامیاب دین نه غسوک چې څوک چت شو قالو يا موسی غص مقابله شروع شو وی غي اي موسی عليه السلام يا تمخ امسا وغرزه و, و اما ام ان نكون اول من اول داغي دا چانه چي امسای والوا يا ولتوب ورزو يا بمنغو ورزو ورتبيلي کلیی تاذبوا مع ذلك سبب ایمانهم ادب در خشرها ادب د موسی علیہ السلام او کانو الله جو کله غبلین جو کله وسل نخری نہ کی خلق <تصفيق> و داسې مناظرای که خپل په کې د حق او باطل پټلګیږي چې شور شرغاف یو غرب غروبي پټلګیږي دیو یا تمه کې هم غرزو یا به منګو غرزو موسی علی سلام وتسوی قالا موسی علی سلام بل الق بل کې تاسو غرزوای خلکانو دا خو د سحر اجازهت ورکاو سحر غو حرام دی بندا اجازهت للاسبات نه دی دا اجازهت للاقوال دی دا خیر دی کې چی باطل دی کنا حالله بل اللق نووي مثالله سلام بلکې تاسو مخکې غورځای غورځول فضا پسناسا په حیبالو هم وسیی هم راسی همساګانې ددنیښلو ایلی خیالکې راتللی د مثال سلام تمین صحې هم د جادو د د نه ان ت ساعت چې کندا منډی وئ ف او ج سې نفسې خفت کم موسا پس پټکله پذ ول یاری یار خدا دا. چه یو خدا تقاضای بشری ده چې خامخ یو طرف ته تول خلق یو غو یو قستینو بلکه خوبه رب خامخ آرام داد انسان واسنا باری او داد ګنا نه ده دیم پټاکړه لا پزړه کې ير سلام ير د دیو جنا ير دا وس دې خلق دې که شور جور که و غوبل جور که نزخو یو قسمان و زمان خبر با دو سخوانه وری او د ده اغا خبر با دو مشاوری شید چه سحیران ماران رو کرو دومره دمر و موسی علیه السلام سر ایش شید نمات وادو نمبر په شي. یا یا فټکړله یاره مساالله سلام پټې په دیله و نه چې قتیز کې ځکه خو په خپل اختیار اختیاربانې د امسانه مار نه شي جوړه وول چې که الله و کوم ک ما ته تاخیر را شي او الل ما ته و کم نه کو د ی غور ه او ځ غرزو و لګې او مار نه جوړېږ نو بیا بیا ځکه چې زما خو د خپل وسکارونه خو دلهکه نو دا اړ کې یارهوه. اللهي <اللاوی> ماوتا تسلي ورکړه قلنا نو <اللانو> مونږه تویلہ تخف مې اړهه غوېنکه انتل اعلی یقین انت وي اوچا او الق مافي يميني نکم وګور ځواغه چې ستا په خلاص کې تعظيمنه او مافي يميني کوې عصایو نه ویلا تلق بترو هغه چې دېکم په سهر او جوړ کړو ان ما صنعو کې د صاحرين یقین انده جوړ کړو چل صاحران او لا خصا ہے روحیس عطا او نشی کامیاب دې جادوگر هرځه کې چرات للی کړي دې مقابله زپارا نو نبی مقابله کې جادوگر کله کامیابېږي نو چې کله هم څاو ورځ والا یو لو اجدها جوړا شو چخلې کلا وکړه انو بس ټول مارانې په یو ځل باندې وکړه او یا غسهر اتراخ کنو صرف امسا او رسېګانې پاتې شوې دیو سجده سجده سجده نو چې د و قتل فقيسهحره تو س جاده پهصورور زولی شوسا حیران سجدده س د کوون کې احتیاه پرې تل ځکه مخلیصينو که نه زت په نو قالو حالو عامن نه نو هغوي منګمان راړه دی پرب د حارونه ل سلام او د موثال سلام قال عامنتون له قبل ان آزه لکوم نو ورتهلی فرون دومره ظاللی تاسو تصددید کړی دی د د د پااره مخکې د غې نه جمع اجازت کړی تاسوتانان یقی ن داخوا مخ لبیررو کو من لجی خا مخه مشر ستا سوغ دیمه کو مستې حرا چې خوددلی دی تاسوته جادو غوره خبرې کم خواواړهولی اوس دا را غوکم ددي او دی تپته چې مثال سلام دی جادو نه خدلی او نه دی جادو ګرو غګوره خبرې للیرنګ بلشان نه ور چې خلک تیمان را وي او زر زې ته بهونه شروعړل فله اوقد تو آن نه دی کوموار جو لکوم من خلاف پسخواام مخه کټ به کمله اصلاف پیستاسو ادل بدل و لا اصول لی برنکو موخا مخا پانسی و کمتاسو لرا فی جزوع نخل پتنود کجرو که ولا تعلمون ما خمص ابو الشيطان سو اينا شي كم يوم زمن جنا اشد عذاب و ابقى سخته په عذاب که همیشره باقي دي اوس دا سزاګاني اور اولي وي خو الله ولا وسه نه دي ور کړې قالوا ناغي و, و قالو نا طويلن اسرك ایمان دې دولت دې دات چې سړي کراغي غیرت ته کې پسپل راځي اوس مکه صاحران دي فرعون تسګه ناغې ویللهنو او سررهه ا چرې نه غوره کو منږ تعلاره حالله ماجاانه پاغې چې راغلی د منږ تل به نه تې دووااض ح د لالونا منږ پهې نه دی یو نفتتوه نه دو ماناګانږي یو مانا د و قسمکهول نځ قسمدي زمونږ چې منږې پیدا کړی من کرم تا په دینه غورا کو او ذې مول نذیفہ ترانا منا او علل نذیفہ ترانا او نغورا کو من تا پا, پا غی ذات چې کم ذات من پیدا کړیو په دې دی دلایلوم دینه غورا کو او په غی لام دینه غورا کو فقظ وین ما ان تقاز فیصلہ او تا غ چې ته فیصلہ کو کې ان ما تقزی ها ذهی الحیات الدنیا یقینا تا پیسا لکی دا دیجون دو دنیا تو بس طرف دنیا پیسا لیکے مانه مړپم کې نور بسکه ان اامننا یکل مګی ایمان راولې ده پراب زمنګ ده د پاره چې بخنو کې منګه تخه توانا د ګناونو زمنګا وما ما اکرهتنا علیه من السحر هغه چې زور کړي او تا پنګ پا باندې پاغید جادونا معلومی کې دا چې ساحرانو د دې بیان نه په اغه یې سر وسو چې ولتم موسی علی سلام کرو دوی بیا رسته کې دل مقابله نه کوله دا مقابله په فرعون په زور کړي زکو یو ما یو مطلب داره دویم دا چه دا پخوانو بعد شاہانو بعد دا جادو پخل کو پزور بانیاتو سکه چه غیبه لکه سوگزمون خکومت خلاب سهر و جادو که چه منگ سره توڑی که نا نو دیو بچه نیاده و نو سزابه ورکه ولو شاوی دا بیاده وی نو زکه وی چه دا خودتامه وعنی پو زور دا جادو یاده و والله او و ابقام اوالله ده غوره اوامیشان توی چه سوگو منگی غوره اوامیشوی ده چه عذاب بسختی اوامیشوی اللہ غوره ده واغل اوامیشا ده تنهی مڑا ان هو م تی مجرما بیا ادخالی لای شان دا د چاچ را تللو پپل ربطته پدا سے حال ک چې مجرمے مشر قی زاد مسیر وي یتک ننداغ د پااری لا موطوف ها والله یا ح ن منکیږ د پے ک او نبوته جونده خوشالے میں لاوی گی او سووک چ راتللو کے الله ته ممنن پدا س حال ک چېد مهم تاقی سرعملې کک فے دغ لقسان لهم درجات العلماء دې د پاره درجه دي اوچته د مشګری چې به یې ګی بلانده دونو نه ورو نا همیشبې پایې کې او دا بددا غچاره چې چا ځان پاک کده نجاست د شرک نه ولاقد اوحینا الی موسی اوس دې زین دویم باب د تر اخره اخره پدې کې تکلیفونه ذکر کړي په موسی عليه السلام د تکلیفونه ذکر کړي د موسی عليه د خپل قوم د طرف نه چې فرعون نه الله خلاص له هغه تباہ شو خود بنی اسرائیل او نبی موسی سلام السلام پریشان او نو دا بیا تحوی په اخروی ده او بیا واقعا ذکر کړي د آدم عليه السلام بیا تحوی په دنیوي او بیا تا ہوئی په اخروی بیا تسلی پیغمبر علی السلام تا او په اخر کې زجر او دلیل عقلی په ذکر واللهقد د آتینا موسالهقد موسا موسا او حنا موسا په تاقی سره ووهي کړړی ومنږ مساالله سلام ته آن اثربي عبادي دا چې بوزه د شپې زما بندگان ذورب لهله ف بهر یا بسا په سوه غې سمندر کې او چکله فرعونانو د دیدو وجلو اراده وکړه الله اور تویل چې د خپل مرګري بوزا او ز سمندر باندې پورې شې لا تخافو درکن ولا تخشا مې رېګه دراګیر دو د فرعون نا چې د میرا راګیر کی ولا تخشا مې رېګه د ډوبه دونا فاتبعهم فرعون بجنوده پسور پسېش فرعون سره د خپل لخترا غشيهم من الیم ما غشيهم پس پټېکلن د ایلار سره مندرنا سلوې پټاولو یې پیراونیان ډوب شو وا ازل فرعون قومه و ما حدا گمراکل فرعون خپل قوم لره اوس لره وتنوهودلید دین یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم اوس انعامات کو بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل مانا قلنا یا بنی اسرائیل الله وی منگا ویلیو چه اے بنی اسرائیلو قاد انجایناکم من عدوی کم بتا خیصر اخلاس کری وی منگا تاسو دو دشمنستا سنا و وعدناکم جانب توریل ایمانی و وعدا کری و سره د دو ترب دو کوئی تورخی وَنَزَّنَّا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ مُنْ من سو ولا نازل غزواب و نزنله عللی کوملمن نه وصل او رالیګلیمونږ په تاسوتررنجببینو مړځان پلو من توی باتې مرا زتنا کو منږ ویللو ور د پاک کوغې نه چې ضق در کړی د منږ نازل به شي په تاسو زما غزوا اومن یحلیل عليه غزابوي او سووک چې نازل شپ غبانې زما غزاب غ وقع د هوا په تعی سره لغفارن لمن تابا و آمنا و عمل صالحان سم محتدا او یقنن زخام خواب خنک ان کے ما آغی چاته چچا تو بو باسل اللہ تا و آمنا او ایمان راڑا و عمل صالحان و عمل اکنیک سم محتدا بیا ٹنگ پاتشو پہ ہدایت وانی تر مرگ پوری اللہ ویزدہ سی خلکو تبخنکو مند دا, من. دا آغایتو چیزمونگ شیخ دا ویسا سی ویسا رحمت اللہ علیه چی کلا وپاکی دا نواغا زویوی ما تیوی چی قرآن رواخلا او دا آیت راوبا سا زبیم وائم و تیم وائم نوی ما رالو او ما تدایت نو مالو نوی اغتا خوپ یادو یادو نو ماتوی مال را کمڑا نو چی ماوالا قرآن ورکنو وی دا آیتی راویست او بیا وی شیخ چې چی کمده نو دا آیت وی و ماتوی چی تم وای او دا دی آیت پا ویلو ویلو بانی دا روح پروازو کولار نو دا اغاو چی انسان د مرک په وخی پا اغا بانی رجا غالبی نو دا خوا چې چی زما اللہ با ما تبخنگی نو دا آیت او چې ډېرې معنی درا دا و انی لغفارن او یقینا انزخ مخابه خنکه اونکه مال لا وې اشاره و صلی الله ما وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لاغ فارون یاتین ځخه مخه بخ نه کوون کې مالیمن غې وَآمَنَ تا بچ غ وَعَمِلَ آم نه او ایمانې راړه و عامېلسالېن او عملیو کک سمهته ده بیا په هداې ټګ پاتې شتر مګه الله وما اجلکانقومېقی یا موسا موسا السلام تعالی پاک وی چې تبوی تور دراش نو قوم ته ویتا سرازې او زتی زملک مخکستا سنا نو الله او ته وه ما اجلک سشپ تلوار را واستانا ان قوم एकदा قوم استانه يا موسا اي موسال سلام الله او ته راشه چې تورات درکه مجری قوم ته بیانې قالهم اولئ علی اثر نو وی موسال سلام اغی دا غدی ما پسی را روان رواندی ما پسی دی واجل تو الی کرب بیلی ترو زوا اما تلوار کڑی دی تا تزمائی را و دید پر چه تمان شي شی قال فا انا قد فتن نا قوم کامیم بعد کام ویور تا لایقینا منگا بتا سره امتحان کڑی دی ستا په قام ستا دا حل کلون بعد و ازول لهم السامیری و گمرا گڑی دی غلر السامیری سامیره دا منصوب و سامیره تا. سامیره یو کلی نومو. نو دید آغی کلی و نزکه و تا سامیره وید. او دا غنو مونگوره موسایبنی موسا نظر دا دا غنو. او بازو دی کده دا, دا موسایبنی زفر. و ازل له مصامريو گمراکړي دي د ایلا را ساميري موسی عليه السلام چی خبر شو فرجع موسی الی قومه غضبان اسفا پس واپسو موسی عليه السلام فلقوم تغصا او دغدغمنا قال نبی موسی السلام یا قوم ای جما علم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ای وعدنه وکړه تاسو رب تاسو وعده خيستا تا اس رستہ واده وعدہ نہ واکڑے ج زبدل کتاب در کوما زخول عالم چ اللہ کتاب را گی کنا آفات علی علیکم لہد و ایوگدا شپتا سبان دی یا عہد مانہ زمانہ تہ مفارقت زمان رکہ چ زنو مانو تا اس دا زمانہ ڈی رلخارہ شو شرک م شروع ام آردتم کن ایراده کرده تاسو این یحیلالیکم غذاب و مرربیکوم دا چی نازل بشی تاسو بانی غذاب ترپ درفستاسو نا فا اخلافتم موعدی پس تاسو خلاف کرده زمان دوادی قالو ما اخلافنا موعد کبی ملکینا دیوی من خلاف نره کرده وادی ستا پخپل اختیار ولیکن نا لیکن من چیو حمیلنا بود بوج کرده شیو په منگ بانده او زارن گناونا من زینتیل قوم یا بوجونا من زینت القومی د زینت دا قوم دا پرعاننا و قضفنا هان او غرزو المنگا غیل حکم دا سامیری باندې یا غور غرزو المنگا غیل را پا وور که و قضالک القص سامیریو و از دغشان غرزو لیو سامیری یا خداوان چه دید دینا مخی بنی اسرائیلو کی یو وادو نو کل کل زنانو سر اخپل سی سیزنی نو گاواندیا نوالی نو دی ده پیرعونیا نو نسونی را وره وی سوالی چی ده وعده که پیشو شاق برابرو بیا بیدر نو آغا چه آغی حلاک شو نو سره سر پات او یاد آوه چې آغی په سمندر کې کل الله غرکوال نو رخو غرک شو هغه سونی مونی تی بار او ورزوالی هغه آغا دی را واغست دا مصالح سلام خو تصاونویل چې دا څوک یاونه کوي هغه خو په تور تلار دلته او تاسو مری د زانه شیخ جوړ کغنا هدا او ته تقریر شروع چې دا خو ګورغه پیراونیان الله تباکل لو دا شی استعمال اول خندی او دا ناجیز دی راوړي چې د ورکی اوسه ځو نو ټول نه راغون کوو دا سره خپلم کله ورکیو غرزول نفخرج لهم عجلا جسدا لو قوا نو دا یو 12.5 په تختهونو پرلانی لاندو درته ویزا دلتا با بچه مکنه ما پیر سمی راو نو دماغ کار تو تو گناه نیزان بچ که سم په شرک نیزان ورزب که نو فا آخر جا لهم عجلا پس راوی سرده ده پارس خیلهو خوار چه دا غیر ده پارو آواز دا آواز والیکو اصل که دا ابن عباس رضی الله عنه وی چیز خیب دا سرمباده نوالی نوالی نوالی بلکه دای دا سخه چونه مینز کې ډټ جوړ کړو نو یو سورې خا مخه چې ډډی نشا ته پکاریو مخکي پکاری نو چرستو نه به هوا ورتلاو په خلی باندې باغا وا وتا دا یو سپرینګي پګه لگاوله او چغې باواز هغه وا جوړي دوسر باغې आवाज کولا سړې په باجه کې او ټکیور کې غن ناغه یو چغا وای دا پلکې غو نه چې څنګه ماشومان سره د کی فوکیور کې التاغه نو دا بچه دا طرف بانی دا هوا وردلال تا با وطن و آواز بیکو <متحدث> نو دی با حو بی دا منگ دا آوازو ناکی قرطبی لی کلی دی چې وقیل خوارو ہو و سوتو ہو کان بی ریح دا دی د آواز دا هوا د وجنو زکدی منس کی سوری پا گی کرو او چې داوا با پشا طرف تا نکی دو پخلی با بارکی دو نو آواز بیکو قرطبی دل تدالی کری چی آواز بی کلاوکا ندهی برا من دکلو داغین گیر چا پیر بی گرده شروک ده یر قسون حوالی العجل دسخین گیر چا پیر بی گرده گان شروک ده پا دی زیبانی علماء لیکلی دی چی اول جامع البیان لیکلی دی یم پتخ البیان کرتبی می جارا کئی چی اول د ده رقص او د ده وجد ایجاد چی ده نو ده اصحاب سانگیری کڑی ده عبادت دا ګه چې بخ نه بغیر چاپیره ب ګړی دلو زیکر ب کو پهزان بې س چل کوو دا دا خلپ را چلو شوي په اخه جاله هم اجلان ج سر د الله هووار پس راوی ددي دپرس خې جوسی والله چې دغې د پارو اوواز ف قالو نوپ دیوي حله هو کوم دا د الله ستاسوله موسااح او دا د الله د ممسالله سلام په نیا پهیر کړړې د ممسالله سلام سلامپل الله یو مع ده فیایر کړړې د مالله سلام الاله ان لارت خطا شويدا رب دل تراغله دی واغه التتلين ګډوډ شوي دي لارا کی یا فنسیا ایرکل موسی علیہ السلام دا چتا سوله خبر در کله وچ دا زما الاله دے دا خبر تی شوی او تاسو ته ند کړي یا فنسیا ایرکل او د سامری خپل الاله لارا او سټه ګره الاله ویلو الله پرت کې فله یاره او نهدي نګوري الله یارج ییم کوله چې داسښې ن شي واپس کولی دی جواب ولا یم لهم هم زورره والله نفام او نه داس خې مالک دی دد د پااره د ضره لې کولو ددنا او نه د پې ررسلو خالی پا دی رمبارو بانی پس پس چل با پی که دوس گرد نور سوچ کوي چې دا بسور پر رمباری وی اوازونه بکی او سوال دار ازیم چی موسا سلام علی سلام فو تلو مخارون علی سلام فو اوکن اغا بو تسن ویلا اغا بیان نکو ندل توس داغه بیان ولا قد قال لهم هارون من قبل فتاخير سرویل ودیت هارون علیہ السلام مخک ده دینا خب بیان هو تا دی یا قوم ای زمہ قوما انما فتنتم یقیناً تاسو په پت نه کې غورځوللی شو د دخی په جوان دی غوره دسې بعدت م و نرببه کومررحمان ی یقیناً داستاسو ر نه دی یا کې نن رستاسوچ دی نو اغې حربان نه زاد د فتهغوننی په زما تا بدارې ہوکی وا او مرریو زما خبره او نیں۔ قالون د ټولو ورته ویلانه برها هميشه وي مونږ عليه پر اسخي باندې من جوران حته يرجع الينا موسى تر دې چې واپس منګت موسى عليه السلام هغه پورې بمنګ تا غوري غږ نه کې ها مونږه ست خبر نه خاله یا حرون نوچی موسالی سلام کل راغی نواغوی یا حرون علیه سلام ما منعکا سشده چې منی کلی وې ته تا همزولو کلی چی تالی دلیو دی چی گمرا شویو اللہ تتبعانی ولی نراتلی ما پسی اینی زمان تا بیداری دی ولې نکو ولا اینی رد دی ولی یا ما ته دی خبر ولی نرارسو خواول مانا تا زمان تا بیداری ولې نکو ولا چی دا مسال دی دی تکڑ چی دست خیبادت مکوی دا شرک دی رد دی ولی نکو افا آسوی تا امری ایتا نا پرمانی کرده دا زمان دا کار قالنو آغا و تاوی ابن امه ای زمان دا لا تا او خوز بی لحیتی ولا بی سر نیمرانی ولیو دا گیری نم آغا و تاوی ای زمان دا مرزویا منی سا زمان گیره و مسارا انی خشی تو یقینن زیره دا منتا قول جی تا بوای فرق تا بین بنی اسرائی او څه د پمیاس د بنی اسرائیل او کې والام ترقب قاولي او تا انتظار نه دې کړې زماده خبري زماده وینا بیا بتل کیا وینو زکه یني بس یو جنگ پاتې او نور مسالخو می کړې دا جنگ می زکه ستادر اتلونه مخ کې نه کو چې بیا بدلې جوړې قال فما خطبك يا سامريو نو اوه موسی علیہ السلام چې هغه پوشو چې موسی هارون علیہ سلام خو بیان کړی دی غلطی د دې سامری ده چې دې ظالم بدبخت دا خلک گمراه کړی دی قال نو اوه ورته موسی علیہ السلام فما خطبك يا سامريو فسد حالك يا سامريا د زما تابیداری پرخې د او داخې بعدتې په د خلکو جورو کړی قاله با سرتو به معم ی ب سررو به پهقبقابل تممن اثر رارسولی پهابتو هووه کاظېکه سوالت لي نفسېته بس بمالم ی ب سر به دلته کې د دې بسوارت نه مراد علمی علمي ده او که بسوارته ظاهري ده عام مفسرین یو مانکه چې داغه نه مراد بسوارت ظاهري افي نو اغه د څه وای چې د سامری ورتویل مال دلیو اغه څه چې د دې نما <سؤال> فقبضت ما, ما منغول لگاولی وا موټه میرا ډکړ او قبضتن منغول اني موټه <سؤال> راډ کول من اثر رسول اني من اثر حافر فرس الرسول دا اثر د خپي د است جبريل عليه السلام نه فنبستو هانو اغامي پدې سکه غرزوله دي څه مطلب کیسه وراي دلته خلکو یو کیسه جوړه کړې ده ویکلچه فرعونیان په بنی اسرائیل او په سیوه لګیدل او بنی اسرائیل سمندر غاړه ته ور رسیدل نو موسی علی السلام ته الله وحی وکړه چې سمندر ل امسا راغلاسه کمن سمندر کې وتعاله دو لس و راویس یا یو لاراوو لو یو میچلار راو اتا نو دی سمندر دی خو مو بو ډیره دی, دی, دی خو هم دو بو نو دادہ موسی علی سلام اس چې نو پدې اس پدې سمندر نه ورته پاس پاسو و وی و وغیری ده نه ورته نوې نو پدې کې جبرایل علیه السلام او جبرایل په یو اس په سورو او هغه اس په کې سیما نو اغه مخ کی او چه مخ کی شو کنا نو د موسی سلام دا اس اغه پسو نو بیا ا نور اسونو ساروټو لګي پسو لګي نو وې دا سميره چېونو مخ کی جبريل بیا موسی سلام بیا ور پسې نو وې دا جبريل چې په کماس پسورو دی بچ په کوم زبانه خپکی خدا هغه خاوره به بدله شو نشه بشو سميري زر ټوب کړه سوړلای نه او د سره کوتایوه هغه کموټه به راډه کا او په کوتای کې به ځان سره چې هغه خاوره راغسته چې کوم د جبرئیل د اس د لاندې خپو د لاندې برات لا هغه ځان سره سمبال کړه سپیشل نو چې کلی دا سروي جوړاو نو هغه خاورې د شی سره مکس کړه واچواله ند دینه وای د غوخی او د اډو کس خې جوړ شو ښه صحیح روح پکې لگا وا چل شي او د رنبارې چواله لکه صحیح سکر امباله وای خانو د غیا ذکر خو پکې نه راغله چې غیا به ام کوه صرف د رنبارو ذکر راغله چې صحیح سخوا نبيخه به امتیاز هم کولیو سټې به هم کولیو رنبارې به اموالې نو به خوراک هم کوونه دی بنيس لهلو ته نوې چې خده لري غر که د سسخي خمن کر ډېر شې ولاړ دي چې ستاره د رسخي عبادت کوونه داغو نه داست اسخیخو آغی کردیر شو شد دی کونو دا آغی بے کونو نو یو خبره دا خبره مفسیری نو کلی دا نو ای فنا قبض تو قبضتان دلته تا تقدیر رو باسی و ای ما منګولې ولگا ولی منگولی نی موٹی می رادک موٹی رادکول من اثر خاپر فرس رسول دا آغی اثر دا آغی خپی دا است جبریل علیہ السلام نه. دعم مفسرین واي مراد ته داغي توضیح کړه خدا توجیه په اغه صورت کې بشی چې د بس په صورتو نه مراد څه شي په صورتو نه مراد په صورت دسترګو شرګو مراد علم دې ان عالم ته د دی وجن رازیلي رازیلی چې چی پا ایبسوار کی خود وقولی دی خو ابو عبیدہ سیب وی علم تو بی مالم ی علمو بی دا دا علم مراد دی لی دل دستر گونه دی زب پوی شویم پا آغی سچ دی پینه دی پوی شوی امونگو رجلون بسویرون نو دی مطلب دانه دی چی سترگی دی سترگی خودار سڑی بسویر مانا عالم دا سڑی عالم دیو دیر پواره سہی شو سہی شو سہی شو اوس دلته یو توجید اغه چې تفسیر, تفسیر سراج المنیر او تفسیری کبیر کې امام رازی دا نقل کړی دی د چانا د امام ابو المسلم ابو دل مسلم سیبنا امام ابو المسلم بالکل صراحتن رات کید مفسرینو په دې توجید او اغاوی چه لیسا فی القرآنی تسریحن به هاد اللذی ذکره المفسرون مفسرینو چه دا کم جوڑا کڑی دا نو پا قرآن کی ردی تسریح نشتا سر پاکی اشاره مت نشتا سیدان نو بیاوی فهاهونا وچھن آخر ابو مسلم سے بوی چه دل تا بلا وجه نو اغاوی اس دوی ما توجیه کم د رسول نه دل ته مراد څوک ده جبريل نه ده د رسول نه مراد ده موسی عليه السلام او د موسی اثر نه مراد ده سنت او طریقه د موسی عليه السلام سیدا نو تقدیر بداس شي چې کله موسی عليه السلام د سامري ته ویل کسمري دا ولي تدریس کي عبادت شروع کړې دا خالق دی ولي ګمرا کړی نه نو د ورتوي چې ما دا خلق ګمرا کړی زکو چې باصورت وبمالم يبصورت به زپي شوي ما مانوس یاده زپي شوي شوی په اغه سبانه چې دی پې نو کوه اوس امام سرد دا خطیب شربینی مانا کهیم بسرط ای عرب تو اناللزی انتا علیه لیسا بی حقین زپدی پوی شوی و ما خبر چی دا تپک کم باندین و دا حق ندا و قد کنتو قبزتو قبزتن من اثاری که ایو هر رسول او زو مچه ما منګول لګول وی منګول استا پتابداري اے اے پیغمبر علی السلام اے موسی علی السلام رسولنا مراد موسی علی السلام شمه کړه ما اول استا پتابداري کړي وا نفق بس سمانفانا بس تو ما چې ګندینو اغه ورزولینې پریمه خدا اے تو خا ندا ماناشو امام رازي بیا لګياره پاګي لګه تفسيره کوي خلاصو باندې پوښي شي اني ابو مسلم سيوي چې سامیری موسا عليه السلام ته وي چې زه پاګه شي پوښي شوو مجدانور خلق به نه اول ماستا په سنت او په طريقہ باندې منګولي لګولې وي ما وی چې ته په حق اې نبياره شو چې ته په غلط اې نماز تا تابعداري پر خدا زه کبي د شو دا دا ابو مسلم دا توجیه خلاص اشوا نو تفسیر کبیر کی امام ریاضی وئی دا ابو مسلم سیب دا توجیه چی دا نو دا صرف دا عامو پسیری نو نخو خلاب دا چې سوچ چور تاوکی نو تحقیق تا دیر دا توجیه دا ولی دیر نجدی دا دا نکتصد یو وجد دا دا جبریل د معهود نو پا لپس دا رسول بانده او نه مخکې د جبريل ذکر راغله ده چې الرسول کې مونږ ولې په اسلامي عهده دی او مراد ته جبريل شي نو یو خدا خبره ده څنګه ته چې دینو جبريل ته اخلی دویم دا چې دلته زمير براوباسه چې په قبضه واستو قبضه تن من اثر هافر هافر رسول یو څه کړه تقدیر دراوست کنه نو دا تقدیر راه استل په قران کې دام خلاف کېستوي قران کې نشټت او ته تقدیرات <بران> راوباسي <بران> دام خاخه بارا نه <بران> ده <بران> دادا <t> چې خا <t> دی ساميري د دا څنګه پتوللهګې دا چې نرو ب اسرائلو کې چا ته پتنوه او د ته دا د له چې د دی د لاندې دا ځمکه د خاوره ډېره مبارک د دا را غونډول غواړي نو دا بل چاوللی نه کول چې وازې ته کول یو بله دا چې دا دومره لور دی او چې دومره د یې په وختې نور منډی و خپی بعض ی او دیره کوزینې خاورې را غون دی د خاور را غونډلوو <متحدث> دا دوم رازادہ کمز نه راغی نو دا ټول خبر او بیا د <متحدث> دا, دا پته څنګه ولګیدا ځا خاور امرواغسته <متحدث> چې خاور په سرو په شریکت تنوینه بس سب روز کې جوړ شي دا وت د کمز نه معلومه شو دا په سرو نه چې کنه وروي چې پکې خاور وا نو دا ټول خبره د ظاهر نه خلاف دی له لحاظه دا, دا ابو مسلم توجیه چې کمدان او امام رازی دا تحقیق کډې رمیز دی دا که مختار ده زمنګ د مشایخو نو اوس زمانہ غو کومه قال نو دی دسا میری او بصورتو زپ شو ما بما پارس لم يبصر به چه ده اینه دی پواشوی پاگی فا قباز تو قباز وطان بس ما منگول گولی و منگول من اثر رسولی اثر نمورات سا تا بی داری دا پیغمبر باندی فنباز تو هانو بیامی پری خود آغی لران و کذالی که سوالت لی نفسی دکشان ما تا خیستخ گاره زمان نفس ورو تو بی موینست وی دامی د دی دامی تا زمان نفس وی دی قال نو موسی علیه سلام و فزاح رخش فین لکای چن استاد پار بددا سزا یف الحیات پنجون کے انت قول لا میساس دا چتب وی لا میساس لاس مراولے لا میساس مانسدا لا امس ولا امس نہ بزچا سر لاس لا گوما نہ بماس سر سو کلاس لگی دیو سم سو زید چ چاب ول لاس دې کو خا وی لاس بنا راولے نا لکټ یقینا ن ستا د پارهئ مووعدن ستا د عذااب د پاار یو واده پس د مغ نه لن توخلافا چې چریبه خللاپ نه ش ک دی دهغې وانظر زور الا عللهه کل لدي عاکفا آلی آکفا و را شوس د دا خودې تمما شو په اوګوره اعل تا چې شوی تفاغ من جوور لا نوحرریقان نه هو خا مخ بس زو منګ د لره سله بیا خامخ خا زرا زرا غرزو دلره پس سمندر کې پزارا زرا غرزا ولو هری ملوص لری پهل سمندر ته ویشتلې یا کینن اله استاس والله د غزات چنيشته بلایته عبادت ما ګرځه والله ره پراخ دریو شت په اعتبار د علم سرام وکذالک نقص علیکم من وکذالک نقص علیکم من ابای ما قد سبق اوس په دې کې اسباد رسالت د نبی علی سلام اوتهسللی دارنګې لکه سم چې م د ت داوا کې آبیان کلړه باید نومونږ په تابانې د خبرونو دغې پیغمبران برام نه تیر مخېیتیر شوي دي وقع د آته نه کمیللهدوننا ذیکه په تې سر راتلل <سؤال> کړړ دي منګ تا ته د خپل طرف نه ځیکند په نېحت سره چې پران دی ماناه ځان و چې مخواړه او ددي خوآ نه یاقیې نندې او چی به پر د توزرن بوج له امې شوې دی پ کې وسه ل و یوم القیامت حملہ او ډیر نکار وای دی د پارا پرز قیامت باندې بار یوم ينفخ فی الصور پکه ماره چې پکې به واله شپشپېلې کې و نحشر یوم یومئذین زرقا او راجاو به کوم مجرمان په دغه غیر زرقا خړس یا زور سپینسترگی نورقان سپینسترږي چې د ډیر انتظار نهبیسترګې ت کې سپینې شوي یا زوره معه شینستږي ددسه مطلب چې د ډیرری تنې دواجه نه دسترغو دا سپین دا طور چې دی نو دا شنووالی تمیل شي خلکوی نظر م و سم کار پرې خوده که نو د ډیر انتظار او د ډیرې تنې واجه نه به نظر شینوالی شوالی شوی شوي یا تاخواافتو نه با نه هم خبرې به کوې د پټ نس ک الله بوم انله اش را و ب چې تاسو وختنې تکې په د خبر کې یا دنیا کې مگر لا راځې ک ن د د کللت نه الله منڅپږو پاغبانې چې د وي کلې چې ویل مس هم توريقا هغه دیرو خیار دد نه پری کې الله بستوم الله یو وختنې ترک تاسو مګې او راځ اغه چې پکې ډیرو خیارو کنا اغه یو راځم تیرا کړې یعنی دمر بهه تلغه اخهار شي ويسالونک ان الجبال ويسالونک ان الجبال یعز چې قیامت راځنو دا غرونه به څنګه شي جواب دا سوال استهزاءنو نو دا اصولي مسله وا نفه راوړل لته قتی مع الوصل ته اشاره دا چې اصولي مسله کې تپوس کینو ډایرک جواب ورکوا فروعی مسلې نو خیر دې پای کې تاخير کولې شي ويسالونک اپوس ریستان انل غرونو فبارد غرنکی فقل تور توایا یانسفوا ربی نصفا زرا زرا بک دل راب زما پر زرا کولو قاول سرا طول غرن بوالو زی فیزرو ها پس بری بد دل رقا عن صف میدان صفا حوار لا ترا فیها ای وجن ولا امطار نبی نتا پای کی ای وجن بو گواله ولا امطا او نڈی ری گچ نبخ قطوالي نبخ قرطوالي قرطبالي كله دي چه دا آياتون ندي دي زينا ويسألونك عن الجبال وقل ينصف وحاربين نصفا ويذا روحا قاعن صفصفا لا ترا فيها عوجا ولا امتا دا چه پچاباني دا زخي کنا زخ دا يو وڑا قوني دا ني در دونانا كه خمسده بد لگي وصا دا زخي چه دي نو دا د دې داسې کارو کی چې د دې دریت کلی راو اخلي د ور بشر خداسه چې د اغه دوالو طرفونو ته د باندې نه اغه لکه یو طرف تبن بل طرف تبن دا اغه تیبي سره یې نوبیا دی دا غیدا بندونه نه دی په دې زخورا کاگی یو یو کرت دی په یو یو دا غبانه دا آیت یو په زخو دی راکای دی دې ځنه چې اسلون کانل جبال لا تر فیها ای وجن ولان تطو دا غیدا سرونه دی پراکای بیا دا سوته وی د تیلی چکم دی دا دې بیا یو سی او بلند مزمتکه دی خخ جبا ون مزمتکه چې پېې کې حق کې نو چې کله دا 30 حقېږي او ختمي نه دلته به دا ځخند په بدن څه شي ختم دی بیا وای وای جربت ذالک فی نفسی و فی غیر ما پد پخپل زخم تجربه وای کڑے دا او پنوور خلق مم دا تجربه کڑے دا وای فوجدته نافعا ان الله وای ما دا نافی من دلی یعنی دې کار کڑے دی نو مجربن سچ وته و یغه دخه الله الله يوم اذیت تبون الداعیه بدغی رزبانی دیبت تابیداری کی د داعی اسرافیل الاسلام بشپلیوی ټول باغی تروانی لا وجله نبیکو غواله لا وجله نبیکو غواله د دې داعی د پاره یا نبیکو غواله د هغه د دعوت د پاره ټول باغ تروانی یا لهم کلहू فز دی لب کو غواله نه دا غینا وخشات الاصوات للرحمن او خاموش بشی आवाज نہ د مریبان بادشاہ د پاره ولا تسمع الا حمسا پس تو بنا اور مگر کش د خپی قوت الاقدام چا خلق رواني د خوغت کشکش باور نور کو سوق کم आवाज نشی کولے خاموشی بئی یوم یذ لن تنفع الشفاعه پد غیرت پہ د بنا اور کی شفاعت ان شفاعت قریبه نہیں الا من اذن له الرحمن مگر شفاعت د چا چاب پیدا ورکی چچا لای اجازهت کړي مېربان بادشاه ورضی له قول او راضی ده الله داغه د پاره ده وې یا ازنا له الرحمان د چا د شپارست پر چی اجازهت کړي مېربان ورضی او راضی الله له داغه د پاره قولان ده وې نانا چې کلمې توحید ویلي پویږي دا الله پاګه چې مخکره دی دلیو پاګه چې رسته ده دی ندي اده ګیرانه شه څولې په او شیفانه ده ویلم د الله تعالی نه وانا تل وجوه للحي القيوم عاجز بش مخنه والا ای مخنه نه والا د پاره د غیزات چې همیشه ژوند دې تنظیم کوونکې د مخلوق دې وقد خاب من حمل ظلم او په تحقيق سره توانې دې هغه چې او چت ک ظلمن ظلم لرا وما یا عمل می نه سوالی ختیو چا چې عملو قدې کو عامو ناوه هو او مومن پهله یاخافو زلمن نه بیرېږې د د زیاتی ناولله او نه د کمینا لم داې چې لکڑی دی وغا ولډیر تاسې باندې او حزم دادې چيني کې وته نه کمیږي وکذالک انزل <سؤال> الله <سؤال> قرانا عربيا ترغيب قران ته څنګه د مخکنی حالات <سؤال> مونږ ته بیان کړل <سؤال> دا را رنگراله ګل د مونږ دلر قران په عربي ژبه وصرفنا فيه من الوعيد او بار بار بیان کړل د مونږ په دې کې من الوعيد د ير واقعات لا الله هم یت تقون د د پاره چې د خلک او یخد سوله همز یا نوې پیدا کېد دپه یادده شوونهې حتتم فطال الله هومالیک حق په سوچر دی الله تعالی چې بشاې ح زات ولا تجل بالقرآن तलवार मको को कुरान बांडे मिन कबले अय क़ज़ा इलाका वहये यानी फैसला तो कुरान न नज़ूल न बगैर मकावा जो वहिरा शि नो फैसला ओका तलवार मकावा पो कुरान मख के दाग न छे पुरशि तात वहिद दे या जिब्रिल सरा नबी अलै सलाम वे जमानहिर नशी अल्लाह वे तलवार मकावा जो वहि पुरशि वे नी तामोश केना मंग बेरे ता याद که مالرا علما د علم د ډیرې دوه سوال د الله نه کوا علم د دین ته نه نشته او علم به تر شیری زکه الله نه به دی د ډیر والی سوال کوا ولا قد عاهدنا الى ادم من قبلو پتاخه سره واده کړو موږ ادم علی سلام ته په خوا په دې واقعا کې واقعات ادم علی سلام مقصد سره دا غوزر بیانول ربت مخ سر صد تلوار بومن کې خو خبره بغیر یم نه لکادم علی السلام نه چیرې شوی و پتہ کی سر وا د کړي ومنګ آدم علی السلام ته خو فنسیا فصغیر کړي واغی لرا ولم نجد له عظما او نو مونډله من داغه د پارقس کول د ګنا نه خبره یې را شوی و او چیرې شي کنه باغ نیول نه حس تندا کړې وایذ قلنا کله چې وي پرشتو ته سجدا وکړې آدم علی السلام تا پس هغه ټولو سجدا وکړل مګر ابلیس و نه کړ آبا ان کار وکړ سجده نه پس وي موږ آدم علی السلام یقیناندا دښمن دېستا استاد بيبي د پاره پس دنا با د جنت نه په مشقت کې بواکې شي فتشق مشقت دار چې ګور واستيار خوراک او بیا ب چې د نځان لګټې دا ډیر ګران کار دی کار نه لکهې چې نستا د پاره ب الله تجوی والله تهه چې ته به نوګې کېږي د جنت کې او نهبر بډیږېان نه کو انت چې لا چېله فیها اوفی ها نه به تګې کېږي د جننت کې واللهته ن د تګرممی کېږي په اوس سلی ه شیطان تفسییل مخکې شوي دی پس او سوواچ ولاغ ته شیطان حالوي یا آدم و معلی سلام هل ادللوک علی شجرتل خلی و ملک اللایبلا ای خودنا حکم تا تپاغي ونی د امیشګری اپ بادشاہی باندې چنه زړیږي دا ونو خوري نامې شبې او امې شب بادشاہی تبه باندې زړیږي او ختمیږي باندې د بادشاہی فاکالا مینها نخذ فاون دوارو خوراکو کده دینا فبدت لهما سو اتوهما مخاره شو دی تددی بدنونا نو ګوره مخ کې خویل چې تبه نه بندیگی و سوی بربند شکارا شو تا دا نورانی لباس تیش رکلی رشو خان نور ادسی بربند نو و تفقایخ سفانی علیه مامی ورقی جننا او شروشو چې لگا ولی پاغی دا پانو دا جنتنا و آسوا آدم ربوهو فغوا مانی تا گورا پا صورت در اسیان که راغی آدم علیہ السلام ربوهو دا خپل رب فغوا نجون دی تنگ شو این اخپل مقصد تا اونرا سیدا اگا خویل څبې ما. مان. نشو. نشو. نشو او هغه خو ويل چې بادشاہي به نو هغه مې لا و نشو فتول قدير د علامه شوقاني لیکلي دي غوا ما عن الثواب خطا شو دا غسمه نه ینه د خپل مطلوب نه مطلوبي سو مطلوبي داو چې هغه ويل هميشه به پاتې شمه نشو يا فغوا ما نه فسده علیه غیش و غو بی نزولی حیلت دنیا جونده چه دینو خراب شو دنیا تراک شو تیار رزق محروم شو نگوره دا مانه نه چه نا پرمانی اکرنو ذکره هوت نا دا گناه و گناه نو از کمخ که اللوی چه ولم نجید لهو خدا اثر دے شجری دے فراق کچھ دا اوخری نبی ابو جنت کے نہ شفات کے دے ثم ہو بیا غورا قتل رب دے فتاب علیہ بس میرے ربانیوں کپاغا وحدو مضبوطے کپ ہدایت اوے په کچھے دے اللہ نہ تول باج بس تا سود باز, باز, باز نور دشمنان وی ان استاولات کی چکم دی باج بد بازو دشمنان وی ویم ما یاتینکم پس کے شررا گے تا ستا منی زما دتر اپنا ہو فَمَنِ تَبَعَهُ دَا يَا فَلَا يَ ظُلُّ وَلَا يَشْقَهُ پس آغا صوب چه غطا بیشو ده هدایت زمان پس نبا گمراکیگی ده دنیا که و نبا بدبخت که گی پا آخیرت که ومن آرازوان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زُوَنْ کَمْ کَمْ کَمْ او چاچه مخوارو زمان ده ذکرنا خوران یقین انداغد پر بی مَعِشَةً زُوَنْ کَمْ کَم ده ده سمانه ده. کبیر که امام رازی وی چه ده ټول طول موراد, موراد دیا خود دنیا جون. دنیا جون بے تنگی. دنیا که بدت سکون نئی. آرام نئی. لذت با مال, بر نای. بر نای. مال با دیری. دولت با دیری. خود ده با پک مور نئی. ده با مکشان خلق نیدی کنا. که ده حال ده تمالوم شنو توبی بو باسی. یو کس ما تویلوی ما تولی پیسی ده ده غط خلق, خلق وی بس چلار شو مکانا غاٹ غاٹ خالق قاری سیف مال تاویز وکا سنگ تاویز بس دالکی می سکون نشتلی ساخرالا و خیر جیلک دم را بانی واشا و لکونو بیزه را کئی او را توی جیلک دم را بانی واشا و جرلل می سکون راشی موځم چې سم راشه دا دغه پیسې دی وی وته اغه کس دغه پیغونه وکنه خو بیا راکه سوچ کوم چې یا الله شکر دې زمو په اړه کې خوښ خپغان او بوج نشتا مونږ یو چې دغه ټول خلقو مزه او دغه خلک دنه چبور نه تبال چې کوم اغه دغه خلک چې دین پکې سار سرپاس مخلاصو کې منسکیم نه روزي خدای په کتاب کې ډوښتا نه ها دین ترته خدای په یو راک چې دنه دان راځي کتابه دا د دین خدمت دکو. نہ داری دنیا تولے د پریشانو پریشان ہوئی پریشان دا یو ویم د قبر زندگی بیتنگی د قبر عذاب تے مراد دی چھ قران تے شاکڑی نو د قبر زندگی پر پریشان ہوئی تریم د اخرت زندگی بھی د پریشان اخیرت, آخیرت که بپریشانه او دا طول شامل دی آیت که او سلورم دا چی دین که با دیمت ما این نئی اتمنان باوتا نمیلاویگی زکر چی قرآن نشا کرن و بلکم کتاب دی چی تا تا بپایی که سکونم اتمنان ملاوشی چا چی مخوالا وزم آده زکر نایقین انداغه دا, دا پار بی جون تنگ او راپورتا با کواغلار پرست دا قیامت بانیدون گخپل دی یاړون د دلیل نه حالله دیبره بیرره به بی زماللی ما حشر تهنیماولې را پور ته کړی دی تا ما لرهلولوون د وقد د کوون تو بس را په تااخې سره اوم زګلیدون کې حالن نو الله بو تو وی اتت تکه آیاتون نام دکته شان راغلی ته ته زمنګه یاتونه فسی ته پهستا پرې خودی اغی لاه معه یاد دکه وګذاللی کلل یوومتونسا دکته شانه ننره ځم ته پرې خودې کتاب د داراستنو نن مه الله وی په آزاد کې پرېښې دارانګي بدله ورکو مونږ غاغې چاته چې زیاته او کو ایمان راناله پایا تنه دراب داغه او خامہ آزاد دا خیره ډېر سخت هم شه ده افالم یهد لهم اي ندم معلومه د تذجر او تحويب سوم رډر ها لاګری د منغا مخکره دینامین القرونه د پیلو نا يمشون فی مساکنه چتلل کې دای داغه په زینو کې دای پکل تیریږي نو هغه می تباک لدی مش تباک یاتین په دی کې خاامامخ نخې د ابردي داقلمندو دپاره والله لا کلمتون تون سباقت جواب د سوال ی ررج چې دا دومره بیان او شو بیا هم د خلک نه مننیکنن عاضب نه راځياب که نو کلما چې مخکې تیره شوي د په ازل کې په تاخیر د عذااب باندې که نو کلما سباقت چې مخکې تیره شوي د په تاخیر د عذاب طره په درستانه لکانه لظامه خاام مخاوبه د عاباف جو واجل موسم او کا نټ مقر را خو مخکې ننیټ مقرر ده او الله د تایر ته مقرر کړی دی نو ځک مخک نه آذاب نه تسلی, تسلی او تجیب صبر صبر کوا پاغی چه دیوائی و سب بی بی حمد رب بیک او چه صبر که نو او دو بی لکه نا تسبیحاتو لزور ورکد اللہ حمد و سنالا تسبیح نا نا نا وایا سرد سی پتونو در عبستانا قبل طلوع شمسی مخی در خطو دنورنا علکنور خطونا مخی کم منسکیگی سار اغا کنا او دو باز اغا دنور خطونا پسکیگی کنا اغه وی چې مون قصہ پته ده چې نور خلکو نه مشکل کمونس کیږي یو سړی په نوی ځل چې ترویخ د شپږ شو وښیو سار بانګي واوري ولکه را سار بانګي خو نه وی ټپ واوري د چا سواله توخير من الله ها نو د تر را سار موس په کې نوی ټپ ختاري چې سارم غني خلک جمع کوي نو تسبیح وای سرد سپتون در ربستا مخکد خطو دنورنا و قبل غروب بها او مخکد در بیدو دنورنا ما زگر منشو و منانا این لیلیو در اطراپ و دشپینا ما خام ماز خوتن فستا به تسبیح وای الله و اطرافن نهاریو پا اطراپ و درازی که نو ماس بخین مزد پا کشاره شوا لعله کتر از واده در پارچه تا خوشاله شه پا ثوابونو بانده تا خوشالی غاره نو پینزه تیمه مزد والاته متن نه اینے کا الا مع مطنا ده موږ د وسترګې د غیسطتا چې څکه ورکې د منږ پیبانې واجم من هم کسممونو ت دی کا پیرانونا ظرتل حاتې دنیا دا س تا ذږی د جن د دنیایا ده ل نفتې نهفی ی ی دپاره چې منګتحانو کو دیبانې پغی کې اوری درستا غوره د ش و آمور هل ک ب سوات بکم کا وپل زبان وستبرا لحا که لکشا پده بانده لا نسالو که رزقا منگا نغوارو تاسو نس رزق نحنو نرزو کو که منگ رزق درکو تاتا لا نسالو که رزقا نغوارو ستان رزق منگ رزق درکو تاتا والعاقیبتو لطقو ورانجام ده پارد تقو ورانجام ده پارد تقوی ورانجام ده متقیانو ده بکر <باكر> ابن الله المزنی سے بارک رازی چی کلا بلگ غریبی پیرالا نو طولو خز بچو نونو تا بیوی شاو زامنو تا و خزو تا شاو مزد شروع کئی هی با تویل چی دا والی وی اللہ وی چی خپلم منسکو و خپل احل تم دمان زوایا منگ تانا رزق نگوارو منگو رزق دارد دا. نو الله با منگ لرزق راکی کم کور کې چی بیلمازی رزق کی بی براکت نگواری کم کیچې دین دې منځ دې نو داری پر رزق کې به کاروبار کې الله برکت اچي بل ټول نه به ترينه وظیفه د رزق د کامیاب د درقې هغه منځ دې ها منځ په پابندۍ پا کوونه ته ګوره غیبی بدل الله رزق او چې مزده وته نه کو نو د الله سونه بری تېختې تېختې نه پیسې او قیم کنه ختا ته په سکون نه ملایوي وقالودي لو لا تتينا به آې ر زجر په ان په مجزی غختو وول نه را منګت لو لا تینا و راتلل نق دا نبي من منګته به آې رب په جواب او لم تتي هم ب ما في الصحوف الاله لادي راغلی د توجه د لایل د اغنا چې تو قران نہ بھلوئے معجزہ کمائی جڑا مخکنو صحیح پو پشان دلائل پکی جڑا تغ تصدیق دے ولو انہ اهلکناہم بعذاب من قبله دا جواب دسوالیے رجی جڑا خلق پیغمبران نہ منے ندی تلا ول پیغمبران علی گلی اللہ تو پتہ دا جدی نہ منے مخکنے دے اللہ تبا کیڑو جواب ولو انہ اهلکناہم تو من ہلاک لوی دلرا من قبلی هی پا عذاب بانی مخ که درات لو دو قرآن نا یا مخک که درات لو نبی نا لقالو <سؤال> خام خا بیاب دیکا پیرا نویل پا قیامت کی ربانی زمن گرابا لولا ارسلت ایلینا رسولا ولی نرالی گتا منگتا رسول پیغمبر ولی فانت تبیع آیا تکا بس منگ بتا بیداری کری و دا آیا تونستا من قبلی ان نزل و نخزا مخ که داغین چه منگ زلیل شوی و شرم و شیو ورسوا شیو الله تاب موږ ته نبی را لګلو نو موږ منالهو منالهو نو الله وی د او سر ولا ختمو جواب او تخویپ دنیاوی پل تور توایا کلو متربی سون هر یو انتظار کوایی انا هر یو انتظار کون که دے فترب بسو پس تاسو منتظار کوایی فتب اولیگی فستعلمونا فزرده چتاسو بپواشی من اصحاب السرات سوییی چسوگ دی خواوندان دلار و ومن احتدا او سوگ دی هدایت والا دی او سوگ دی غلط لار او د گمرائی والا دی دا دا پیسلی و رزراروانه دا دا د طابعل تلغي په صورت کې واقعا او تفصيلي د هغه ابتلا او امتحانات ذکر کول چې پاغي امتحانات هغه کله د فرعون او کله د قوم د طرف نه بنی اسرائیل تر طرف نه راغلی او تشجی او بادري په واقعې ده موسی عليه السلام چې دسه بیان او کده الله د دین لکه موسی عليه السلام چې بیان کړه زبستفرید نیمګینته